Szerintem a CB kultúr. kultúros, ezt meg tudja oldani egy személyre. A két van, kultúrossai vannak, vannak, vannak úgyhogy hát ezt a kapcsolatot feltéklettel kell vendni velük. Addig jó, mik él. Hívószavakat 24 07 95 3. Szép kívánunk mindenkinek. Ez a klubrádióben benne az addig jó, még Kádár, Babbal, Pszichopetivel és Panx no Miklóssal. és nagyon sokat beszélgetünk már a popzenéről. De amikor popzenéről beszélgetünk ebben a rádiumisorban, akkor mindig az volt, hogy behívtunk okos embert, haverembert, haver zenészt. Ugye itt volt az Osztos Pisti. Egyik se volt popzene. Bár nekem minden egyformán popzene, de jó, igen, nem szólok közben. Visszajött a hangom, tudom, ez nagy baj. Igen. Jó. Itt volt az osztos, osztos Pisti. Itt volt az Osztos. Itt volt a Bernáty, itt volt a Vértes Gyuri, itt volt a Wahorn Benji. És akkor így beszélgettünk, beszélgettünk. Aztán volt olyan addig jó, amikor arról beszélgettünk, hogy milyen fontos külföldi zenekarok léptek fel ebben az országban. De azt, hogy új alaphelyzetben, defaultban, tehát, hogy november 23-án milyen koncert volt Nagyatádon. piramis. Melyik év? 1970. 8-9? Melyik, melyik lehetett az utolsó év, amikor is léphetett fel Magyarországon? 80. Jó. 80. Melyik 80. volt az az utolsó év, amikor mobil játszott Magyarországon? Melyik volt az az év, 80. amikor Rolls Sok. frakció játszott Magyarországon? Ez később volt. Melyik volt az az év, amikor apostol Kalapostol játszott? Melyik volt az az, Nem az tudom, év? Nem tudom mi az. Apostol? Aha. legjobb. A posta legjobb. Mi van? Oda néz. Elgód az agyad. Ünnepi bevásárlásait kezdje a <gül> áruházban. Hát Ugyan, az az ugyanaz igazság. a design. Rock, és még a csillag is rajta van. Na, ezt most gyorsan mondjuk a helyzetet. Arról van szó, hogy Boris jelszint bejött a stúdióba, kezében egy tűte, azt hiszem így hívják a németek ezeket a reklámszatyrokat, egy műanyag amin hát a a kópés cégnek a, a logója. De az összes requisiten rajta. Fiatalasszony, Mikuláslány. Mikuláslány, nagyon Mikuláslány, és hát a szövetkezett logó tényleg e, van rajta. Fogaskerék, búza kalász, vörös csillag, meg. Az csak öltágú. Hát öltágú, öltágú. akkor nem vörös, hát most ez egy kék alapon fehér. De most a kötegszel, akkor nem lesz ebből műsor soha sem. Na, hol tartottunk? Hogy, hogy, hogy azt beszélnénk meg ma este a hallgatókkal, meg veled meg hát nyilván a babbal is, aki múlt héten nagyon érintett. érintett, hiszen ő maga is popzenész, hogy, hogy hogyan is volt ez a pop élet. Tehát, hogy amikor fölbukant a világ végén egy zenekar, akkor az ember hogyan készült rá, melyek voltak azok a fontos koncertek a kedves hallgatóink számára, amelyek így, így zajlottak ebben az országban, és az lenne a jó, akkor lennénk igazából beljebb, ha olyan zenekarok nevei, és, és hangversenyük időpontja is elhangozna, amely zenekar nevét nem örökítette meg senki sem. És semmi sem. Se a Tardos Péter Rock lexikon, Mi se a Szűnyei tenni? Tomi e, Újhulám évtizedet című könyv és az ötbi. Hát de nyilván, a, de nyilván a hallgatóink is tudnak. <gül> Annyi van, hogy visszajött a hangom, mert hogy múlt héten nem nagyon volt. Nem Nem nagyon tán nem tán volt, nem szóval. volt, hát kész. Mi szerzetes be. vagy, vagy micsoda. Így van. De, de én nagyon tiltakoztam már múlt héten, és csak ennek nem, nem tudtam Indegettél. hangot adni. Így van. Én meg rosszul érzem. Eh, alapvetően, és akkor ez kapcsolódik egy kicsit ehhez a műsorhoz is, hogy Nagy Feró a Fekete Bárányok Koncerten nem olyan pólóban jelent meg, mint amit mindenki tulajdonít neki. <coughs> mindenki azt mondja, hogy Nagy Feró már akkor is. Eh, Hiszen már akkor el... se. Hiszen már akkor se. Mert ugye a pólójának nem az volt a felirata, hogy nemzet csótánya, hanem az volt a felirata, hogy nem. Nemzet Ez Ezt bármikor tudjuk igazolni fényképek alapján. Hát így volt, te is tudod. Jó. másik pedig, hogy és akkor is nagyon tiltakoztam. De mikor tiltakoztál? Zenék miatt tiltakoztál? Zenék múlt héten? Annyira nem tudtam azonosulni azokkal a zenékkel. Pedig aranyosak voltak. Szóval azon kedves hallgatóink, akik részt vettek ebben, a dologban, és emlékeznek a kedvenc koncertjeikre, akkor azok fölhívhatják a 2407953-at. Megbeszélhetjük, hogy, hogy milyen, melyik volt a legjobb szóló, honnan jött az ötlet. Tehát föl szokták tenni ezt a kérdést, hogy ez a bonyolult műsorszerkesztés, amely az addig Kádár kdr műsor folyam úgymond létrejön, az hogyan van. Annak van egy olyan része, amikor a kis pszichó, meg a kis dead megáll otthon a könyves polc előtt, és akkor nézik a könyveket, és és itt van például Boros Lajos Stage Pass című könyve, erről jutott teszünk be, hogy na, legyen ez is téma. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó Ki? Polancsek. Hello! Holancség. Jó estét! Szia! Szia! Hát autóban ülök, aztán itt a sötétségbe gondoltam, lehet mobiltelefonálni, és most hallom ezt a műsort, aminek önmagában nagyon jó a színe. Önmagában nem jó, inkább provokatív. És... Hát egyrészt én ott voltam ezen a nem nemzet sótárnyás nagy ferón, fehér alapon volt rajta az sziget? Igen, és az jutott eszembe így a 40 felé közeledve egy zenekar nevet mondanék, csak és nem tartanám fel a műsort, nem, hogy Isten. Nem, Újpesten... nem. Ez a műsor úgy néz ki, hogy nem tartja fel a hallgatót, tehát Sőt. ő beszél, ő csinálja. Oké. Okay. Szóval, hogy Újpesten az én középiskoláskoromban volt a Kugli nevű zenekar, azt nem kerülhetett be az Tartos Péter rolexikonyában? Roklexikonyába, viszont ö, ö, ott nekünk, akik új bestel, hát főleg ilyen Kjó. jobb, vagy nem tudom vagy jobb, szóval mindegy gimnazisták voltunk, főleg. Mi volt a Kugli? Egy nagyon jó rock banda volt, uh -huh. például főleg saját számaik voltak illetve uh, legszebett dallamokra magyar uh, népdalokat, uh, népdalszöveget, kis, kis falu végén? Igen, igen, folyik el a kardára, nem tudom is, mert a hogy valami, de hát a kugle átvert benneteket, mert azért ez nem az ő művük volt. Hát zenéileg nem, de szinte egyébként. 16 évesen nem tudom, milyen sört, sörtől, inkább átitatódva nekünk ez szinte a Barna Barnacinkés. Bármit. Fontos kurszalakat lettek Na annyi csak, hogy nekem fontos volt, és azt gondolom, hogy nem csak nekem, hanem úgy a többi. Neked mi barátomnak. Hát, Mert ő szinte kőkemény volt, nem, csak nem, nem csak az enyém, mert az ő egy nagyon jó társaság uh -huh. volt, akik úgy jártunk a koncertekre. Gyakran volt, koncertek? volt a Kuli koncert? Volt, a Dallos volt, talán még klub is volt, valamire emlékszem, hogy a Dalosida Idá jártunk, illetve a... hát az már nem jut eszembe az neve. tehát volt klubjuk is, Aha. szerintem ilyen havonta ö, egyszer, és uh, hát akkor olyan egyszerű volt még a világ, uh, volt az a koncert, voltak a rendőrök, lényegesen uh, kisebb elhajtás volt egy egy ilyen koncert körül, és valahogy úgy, úgy, úgy működtek ezek uh -huh. a dolgok. Ez most nagyon abnormális vagy nem túl okosan, amit mondok de... Teljesen jó, hát, amit mondasz, ne szabad. Nem jókosabbat nem tudok kipréselni a, most. Azért, a jó vagy, akkor azért törjél meg kemény kérdéseim alatt. Mi lett a Kugli-zenekarból? Hát figyelj, igazából aztán úgy felnőttünk, meg, mint tudom én, egyetemre kerültünk, meg nem tudom én, jött az Európa kiadó, meg Aha. a bizottság, meg nem tudom én, micsoda szpályán csúsztunk ebbe a ilyen entelektürel, vagy nem tudom milyen vonalba. Mi jó volt egyébként, mert utána aztán Trabant és URH és Miller hát és nem tudom én micsoda tehát ha szóval jártuk ezt a félértelmiségi, vagy nem tudom milyen útvonalat, drágább lett már a sör, meg a pálinka, meg jöttek a nők, meg mit tudom én. Meg az lkb igen, Hát igen, az, igen, <gül> <gül> igen. de aztán, aztán a, a kugli, hát nem, szerintem eltűnt, vagy így felmorzsolódott, mert nyilván ő, ők, ők, nekik nem lett lemezük, meg ők nem fértek bele azért az akkori hivatalos, rockzenei lehetőségekben, legalábbis én úgy gondolom, hogy nem férhettek bele. Nekünk egy nagyon jó élmény volt, szóval ezt így 39 évesen szerintem bevallhatjuk. Nagyon jól tetted. Úgyhogy nem tudom, hogy a kugliból hallgatja ezt valaki, vagy, vagy aki érintett, de én köszönöm, hogy volt ez a kugli, akkor még nem volt meg a sztár, mert nem tudom én. Nem de köszönöm, is jó volt. Jó, jó el voltunk tényleg. Senki nem futott be karriért. Nem tudsz róla? Pugliból. Hát szerintem nem, én mi úgy... úgy igen? Össze? Igen. Akkor bocsánat. De milyen karriert futottál be? Haló? Én? Igen. Ja, hát gyűjtöttem néhány diplomát, és okay. most nem tudom, a gyermekvédelemben dolgozom vezető státuszban, még egy darabig. Az izgalmas. É, és talán így a vég, végén egy, egy mondat, hogyha így szabad okoskoznom, hogy azért az biztos, hogy meghatározó volt, hogy, hogy Angyalföldön, Újpesten egy ilyen munkás környezetbe jártunk a koncertekre, és hogy ott nekem nagyon sok jó élményem volt ezektől a hát nem tudom-e egyszerűbb... Zárt közösség volt a, a, kugli, a kuglitábor? Zárt közösség volt a tábor. Hát úgy értem tudom. Igen, igen, igen, hogy azért igen. ismerte. el nem a kemény mag, vagy mit tudom én, mi azért úgy eljártunk. Uh -huh havonta, vagy két heten, hogy jó, azért persze ismertük egymást. És hát ez a szokásos, ha vagy szabad ezt mondani, hogy, hogy így a gimnazisták, meg a nem tudom én így a munkás fiatalok, és így tök jó el voltunk egymást. Figyelj, honnan találtatok ti rá a Kuglira, vagy hogyan? Hát Újpest határán születtem, és ott nőttem fel, és ott gyerekeskedtem, ott és így az Állami Áruház, meg a Váci út, meg mit tudom én mi, az így behatárolta így a mozgás terünket, De szólt és... valaki, hogy van egy ilyen hát zenekkor? Hát igen, igen, így járt Szájról. Szájra, hogy van ez a kugli, hogy van a Dalosida című műfáz, amit nem tudom most hogy hívnak. Szerintem nem az az Adi? Nem hát, a dalos Kievban, Kievban igazad van az A Baros, Baros utca Igen, igen ott a tűzoltóság. elé vagy. Pontosan. Nem tudom, de hát a dalos ide azt mondja, hogy ő talán valami baloldali, vagy nem tudom mi volt, aztán biztos, hogy lemeszelték már a nevét. És akkor jártunk abba a műházba, és, és ez úgy terjedt, hát Újpesten volt a könyves gimnázium meg néhány középiskola, és úgy terjedt, hogy van ez a Kúgli és nem nőtték ki magukat aztán olyan nagy. Szerencsére. Nagy. Megjegyeztük Nagy. őket. Köszi szépen. Na, úgyhogy ennyit, és tényleg jó műsor. Én köszönöm, szia. hogy meghallgattatok. Szia. Szia. szia, szia, szia. szia. Uh, ott mondjuk, amikor egy kicsit belefutottottak ebbe az Országváros fiú lányba, akkor úgy éreztem, hogy az már egy kicsit belterj. Mi ami az, am, az Országváros van, úgy inkább külterj. De hát mindegy, 24 07 szóval. kugli jött itt valaki? Nem. Nem? Nem. Szóval, iha uh, is nagyon fontos dolgot akartam elmesélni képzeldel hogy fölhívtak egy nagyon fontos egyetemről. Illetve hát így átételesen értek utól, hogy egy kultúrantropológiai tanszék szeretné learchiválni az addig Kádár él című műsort, és hát majdnem tananyaggá válnánk, azt szeretnék modellezni a kis nebulóknak, hogy, hogy hogyan hat a média egy normális emberekre, tehát hogyan válik valaki agresszív erőszakossá. A tehát a kettőnk viszonya. Igen, igen, igen. igen. Igen, tehát hogy múltkor két hete így megrótalak téged már, hogy nem tudtátok rendesen elkezdeni egy műsort, ja, és, és ezen kapva kapott a kultúra kör, és hát mindegy tananyag lesz. Az a, tehát esetleg odafutott ki a dolog, hogy átment a, a, a, a verbálisnak tűnő agresszió? Nem értették, nem értették a kultúra azt a helyzetet, hogy ti bejöttök, elkezdtek egy műsort, aztán bejövök, én azt mondom, hogy hát ez így nem lesz jó fiú. Mi akkor... ez a gond? Hát semmit tudod, hogy hogy De van csak, ez. Uh -huh. Úgyhogy úgy, majd most már intézkednünk kell, hogy az összes műsort ki kell írni, és akkor lesz archiválva. Ezt Azt akartam tök. neked elmesélni. Azt 24 07 a mai műsorunk elsősorban az a alternatív könyvzenei élettel foglalkozik, amit nem tartunk alternatívnak, hiszen a Kuli nem volt alternatív. Hát abból a szempontból igen, hogy már hogy má másik volt, mint a, a nagyon hivatalos. Jó estét kívánok! Kész csomó. Beharagudjon. Én is egy Újpesti vagyok, oh. de már nagyon-nagyon régen megszerettem volna mondani önöknek, hogy. Ez olyan zavaró, hogy valaki meghalt. Most az mindegy, hogy kádár vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, de olyan hülyén hangzik maguktól, két okos fiatal embertől, hogy addig jó, még kádár él. Hát akkor legalább azt mondják, hogy addig volt jó, még kádár élt, vagy addig nem volt jó, még kádár élt. De az, hogy addig jó, még kádár él, hát ez egy akkora nagy baromság, hogy ezt feltétlen meg kell, hogy mondjam maguknak. Nagyon kedves. Tudom, hogy nem vagyok kedves, nem, is, egy 71 éves néni vagyok, és szeretem magukat egyébként, mert mindig is. hallgatom, de ez az, az, az izgat engem, és dühít, és gondolom nem csak engem. Valami más nem tudnak kitalálni? Nem gondolkozni fogunk rajta, nem. de hát tudja, azt mondja a pszichó, hogy nem. De tudja Mi? jól, hogy, hogy, hogy honnan van ez, hát ha rendszeresen én követi ezt a műsorot. Én Újpesti vagyok, az előbbi fiatal ez ember nem hátrány. az volt. Hát mondom, most föl. Mi a telefon, tartsunk össze. És a kis nyugdijamból telefonálok, mert valamit próbáljanak, olyan okosak próbáljanak kitalálni. Jó, jó? nem fogunk. Pszichó. Nem fogja. A, a pszichó mondta, hogy nem fog. Én azt hát mondtam, én hogy fogok. A nem megvárom, és 71 évesen adok neki egy nyaklevet. Bár Igen. most hallottam, pont, hogy nem szabad verni a gyerekeket. Igen, köszönöm szépen. Kezét csókoljuk, viszont, viszont hallásra. Nos, kedves hallgatónak azért köszöntünk el annyira gyorsan tőle, mert nem akartuk a, a, a hölgy számláját terelni azzal, hogy elmagyarázzuk, hogy hogyan is van a műsor De most itt van egy másik hallgató, hiszen most nem arról szól a mai műsor, hogy miért ez a címe. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Jó estét. Legjobban. Hello. Vagyok. Hát tulajdonképpen itt eh, lehet, hogy rosszul értelmezem ezt a dolgot, ezt a címet, a műsor. nevezünk. Nem, nem, nem, ez nem. De egy szlogen. Nem, a következőt szeretném kérni. Ez a ez egy szlogen és egy a mai, az műsornak, az egész. a mai műsornak nem témája műsorcím elemzése. Nem, hát Ennyit akartam mondani egy szót, hogy Köszi. ez egy szlogen. Okay. Igaz? Köszönöm, igaz? Köszönöm, így van. Hé, szia, szia. Ó, Micsoda? Hát az édesanyám. vagy? Nem, az édesanyámnak a mai napja kiderül rólad, hogy három per as voltál, szorulol. Nem vagyok. Az én van... én, én, én vagyok, nem, nincs a, a, a második pl előtt. Jó Más. estét! Jó estét kívánok! Én nagyon örülök ennek a címnek és ennek a műsornak, úgyhogy mellette vagyok. Köszönjük én szépen! Csak, megint csak egy újpesti dolgot. Én egy 59 éves ember, ö, hölgy vagyok, és azt szeretném mondani, hogy valamikor a 60-es évek leges legelején, annak idején a Könyves Kálmán gimnáziumba járt többek között Szörényi Levente. Legjobb. Igen, és ö, a bajtala János. Nem tudom... Ö, tudjuk, zenekar? Igen, Cigánlány. aki a Cigánylány című... Cigánylány... Gondold, mert... Szerintem hagyjuk a halvára, hogy legyen jönekeljünk. Úgyhogy Újpestről nagyon sok ö, ö, jó képességű hmm. és, és azon gondolkozom, nagyon hogy jó hogy lesz vágett, az ember Újpest készítő emberek jöttek uh -huh. annak idején. Úgyhogy én csak azt szerettem volna mondani. <gül> Úgyhogy... Azt én már látom, hogy össze lehetne hozni Újpesten azért egy addig baráti kört. Így van. És ott van. az Idában, I vagy az Addiban. Köszönjük szépen. Kérem. Kész rokon. Szerintem van. most álljunk le, pörgessük vissza egy icipicit az idő vasfogának kerekét. A mai műsor témája, A műsor témája. semmi más, csak a pop -zene. A pop -zene. Jó estét. Azon belül a koncertek. Haló. Haló, jó estét Kezést, mi csak Milyen egy mondatot tessék megengedni nekem a címmel kapcsolatban. Persze. Csak egy mondatot, ne haragudjon. Nem haragszom. Én, én, én úgy emlékszem, hogy az én édesanyám otthon, én a Népszínház utcából származom különben. Az nem Újpest? Az nem Újpest. Az anyukám... Ott állt az, ajta, az nagyszoba is ajtók között, és azt mondta: gyerekem, addig jó, mi kádár él. Szól az a hangsúly, ami benne volt, ahogy az anyukám mondta. Nekem hogyha, anyám ha, ezt akkor mondta, teszik. nekem ezt anyám akkor mondta, Na. nagyon megmaradt, Igen. tehát azért lett ez a műsor címe. Igen. Mert amikor meghadt Brezsnyev, akkor én már nem éltem velük. Aha, és Igen. hazamentem, és akkor ilyen nagyon nagy elkenődés volt, ott, hogy te jó isten, mi lesz most. Igen. És így ültek a konyhában az én szüleim, beszélgettek, hogy, hogy mi lesz most. És édesanyám azt mondta, hogy addig jó Miká, Igen. És aztán, amikor Igen. mindig bajba kerültem, mert butaságokat csináltam, akkor mindig mondta, hogy kislányom, kivégy. Kisfiam. Kismikikém. Kis kis Miklóska. Miklós. Mihaéla. Szélleh szemben nem lehet pisini kisfiam. És hogy addig jó Miká, Igen. Ez volt. Az volt se értem egyébként, tehát akkor se értettem, Úgyhogy én értem, értem, és tetszik nekem ez a cím, mert visszaemlékeztet bennünket egy olyan korra, amikor egymás között hangosan máshol nem mertünk panaszkodni, de egymás között susztorogva anyukának panaszkodtunk, hogy ez sem úgy megy, az sem úgy, ezt szeretnék, azt hogy nem megy semmi, Igen. és akkor azt anyuk mondta, hogy ne panaszkodj, mert addig jó, mikor mi lesz majd akkor? Na, csak ennyit akartam Igen. mondani, hogy, hogy én, én érzem ebből, mert nekem egy emlékem van ezzel kapcsolatban, és anyu ezzel próbált lecsitítani engem. Azt a marógúnyt azért érzi bennünk, ugye? Igen, hogyne, persze, persze, persze. Hát nagyon szépen megköszönöm, viszont hallással. Mondjuk meg november 25-e van, december 5-e népszavazásnapja. Népszavazás napja, Igen? Nem ma van. De most mire gondolsz? A műsor címe figyelj, nem népszavazás témája. Figyelj, az az igaz, hogy időnként vállalni kell egy tét következményét. Lehet azt mondani, hogy nem szólok, a, nem beszélgetek a műsorvezető társammal, lehet azt mondani, hogy zenéket játszotok, lehet bejönni más egy héttel később, és azt mondani, hogy ezt máshogy kellett volna csinálni, de... Vállani kell. Tehát ha a hallgató azt mondja, hogy vállaljad, akkor vállaljad. Jó, Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Jó Kész Én azt hiszem, szegény Iház Gábor is új gyerek volt. Ö, angyalföldi szerintem. De nagyon közel vannak egymáshoz. Csak? Angyalföldön lakott, az biztos. Ugye? Igen. Ugye? Na, aztán Kádáról annyit, hogy vagyont nem gyűjtött és tisztelett neki. A másik. Én Ez a harmadik lesz. Én emlékszem rá, ö, amikor a Flamengo szállodánál volt a Istenem, milyen színház. Valami szabadtéri akármi. Igen. És ott volt az Evita műsoron. Uh -huh. Az életben nem felejtem el. Nagyszerű volt a zenekarban, Kovács Kriszta énekelt. Én még olyan előadást soha nem láttam. Annyira gyönyörű volt. És Kovács Krisztából olyan hang jött ki, hogy amikor latolgatták, hogy az Evitát kiénekelj el a nagyvilágba, Hát én szerintem Madonna ezt a hangot meg se közelíti. Nagyon kedves, nagyon szépen ezt köszönjük. én. Köszönjük Vissza szépen. szépen. Na, Kész viszont Azért 16 17, 18 évesekkel mi eléggé jól vagyunk szerelve, hogy így fejezzem ki maga. Különösebben én sem örülnék nagyon jól hosszú a gyereknek. Komikus lenne. Addig jó, mi Leszze. Nagyon figyelj ránk, Bab, nehogy úgy járunk, mint a reggeli műsorvezetők. Azt képzeljétek el, hogy kiment a ételbe egy csúnya beszéd. Komolyan? Komolyan. Mi volt? A kutya fáját. Annál betyárabb, az, amiről a reggeli műsorvezetők beszélgettek. A vacska hogy... csípje meg? Annál is csúnyább. Karate kutya? Karate kutya barátkozás, meg ilyesmi. Na szóval, azt írja az egyik kedves hallgató, hogy ja, a mai témánk, tehát eláruljuk, ez itt a Klubrádió. Ez, ez fix. A műsor címe, a Jumi És hogy mi a mai téma? Három ez pont Harmadlagos. Szinte van. harmadlagos. Szinte harmadlagos. Az, hogy miért van telihod. Illetve, hogy Reis, Reis András mit mond az időjárási frontokkal kapcsolatban. Nagyon nagy tisztelője vagyok. Legjobb, Reis Andrés, imádom. Éppen arról beszélgettünk ma, hogy vajon rájátszik-e arra, hogy őnek ilyen a hangja. De nem. Tehát ő ezt hozza. Nem a hozza. hangja. Hát a hangja, hanem a tájszólása. Igen. Szóval, hogy a mai műsor témája, az a popzene. Olyan előadókat keresünk, akikről Tardos Péter, Szőnyei Tamás, Légi Nagy Tamás és hát azok a pop szakvíjságírók, akik ebből élnek, elfelejtkeztek megemlékezni. Azt írja például az egyik kedves hallgató SMS-ben, hogy Torzon együttes 1987 E-klub, alternatív rock, meglehetősen ócska volt mai szemben. Hát mai szemben jobbára minden az. Aztán azt kérdezi a hallgató, hogy és arra kiemlékszik, amikor Fekete Bárányok koncert után a tömeg alatt belenged a hajógyári híd. Halálfélme volt a hallgatónak, tehát ő emlékszik rá. Egyszerre trappoltak. Hello Kádárék! Megvannak a múltkori műsor ismétlés 1121 album össze gyűjtve. Ezeken nőttem fel, hálás lennék, ha elküldennétek nekem a forrást. Mi volt a forrás, ez a Best of nyomtuk múlt héten? 24 07 95 3, jó estét kívánok! Jó estét, jó Kezét estét. Csókolom. Vagyok. Szia! Sziasztok. Nem tudom, hogy a Cseh Tamás belefér ebbe a, nem tudom, mennyire popzene, de... Hát, hát ha A tardos, tardos Péter nem nagyon emlékezett meg Cseh Tamásra. De, de, de, de... de, de. de, de, de. Maximum névszinten. Figyelj! Hát ő azért, azért valahol a, a határmesdjéjén van volt, tehát most már... Most már Olyan műsorunk már volt, a... volt, amikor azt volt a, a hallgatók számára a kérdés, hogy Cseh Tamás vagy Brody. Na, ezt én nem hallottam. De hát végül is nekem a legalább legalábbis... Mondj egy olyan koncertet, ami így meghatározó volt esetben. Hol játszott a más egyébként? Hol lehetett őt meghallgatni? Szerintem az egyetemi színpad környékén. Igen. De én tudom, hogy, hogy én még, Katuna, én még én 10 éves az. lehettem, 70-es években, és, és akkor én még el voltam, Klubális. mit tudom én, ezt 9 után tiltva a tévétől, és egyszer az én napán mindig későn járt haza, és anyámat mindig megfűztem, és akkor még fekete-fehér tévé volt, ez tuti. És valami, valami fiú ült egy fekete kalapban egy, egy, egy lépcsőn, és valami vonatról énekelt. Uh -huh. Azokra és, és, a kármát. Éppen. És annyira megfogott, és fogalmas és azért már Most voltam de arra azt mondtam, hogy ezt ki kell várni, tudnom kell, hogy ki, ki mi a neve. Akkor hallottam először, vagy kiírták, ki hogy csett a Soha nem hallottam az előtt. Azt se tudtam, hova tegyem. Akkor gondolom, egyet... nagyon fiatal volt a -e, Tamás. Igen, igen, de tévében volt. Ez biztos, uh -huh. hogy én a tévében uh, hallottam őt először, és ez egy olyan hang volt, és egy olyan szöveg volt, amit azelőtt soha se hol. Látod, azért voltak nekünk szép élményeink. <laughs> És aztán, és aztán, hát később, akkor meg már egyetem első évében, akkor meg már ez egy, hát már egy forgott az Jó, pontosítsuk egyébként a folyamatot. Én. Tehát láttad a televízióban, megvártad, míg a, felírja a, a, az adásrendező a, a névinzert, tehát kiderült, hogy csináltam Igen, a. és akkor ez egy hát elment Nagyon agyamba elrakódott uh -huh. valahol, és akkor én később. Uh -huh. Láttam, hogy a levélnővéremhez lemezt, és akkor én akkor első, első egyetemista voltam, igen. Aha. Tehát, 70 tehát különösebben nem, nem tettél, vettél annak érdekében, hogy kiderítsd, hogy ez az előadó egyébként nem, hol, valahogy, valahogy azért a bölcsétel, én jártam, ott azért úgy átsivárgott, ha nem, ha, ha nem tettem érte semmit is, akkor, uh -huh. is, akkor is elért. Már ezt már nem tudom, hogy milyen, pontosan milyen csatornák volt. Miért volt más Jobb, mint Brody? nem volt jobb, más volt, nem lett az almát meg a körtét összehasonlít, egyik alma másik körte egész más volt, egy más hang volt. Hát a Brody, a Brody, mire én, mire én megnőttem, tehát mire olyan 17, 8, 9, 20 lettem, addig a Brody evidenciává vált. Aha. Tehát a Brody szövegek, nem is tudtam, hogy a Brody írta nekem, az majdnem olyan volt, mint egy népdal. Tehát, tehát benne volt a a levegőben, a, kinyitottam a vizet a konyhában. Tehát a bródi az egy evidencia volt. Nem a Csá az egy, egy furadolog volt. Azért tenni kellett. E, igen, hát az azért egy jóval rétegebb, egy, egy, so, egy szűkabb réteg. Uh -huh. az Azt az ezzel ne élet. felejtsük el, hogy olyan, hogy Csátamás szöveg. Tehát itt, itt van valami ilyen uh, antagonisztikusnak tűnik. Konvergenciára gondolsz? Nem, hiszen pont annak az ellentéte lesz, mert ez nem konvergencia. a konvergencia. Ha létezik ilyen kifejezés. Hogy az, az azért nem csetemás szöveg volt, hanem Bereményi. Hát igen, én pont ezt akartam mondani, hogy a Bródi szövegíró volt. Imádom a Brodit, mint embert, mint szövegírót, csak ne énekeljen a drága, de imádom. Jaj, ne mondjál már ilyet. Én nem szeretem, hogyha ő énekel. Jó, egy-két számot, na. Múltkor... Egy a oké, okay, elviseltem, de Múltkor... Úgy ne Múltkor elmentem a komédium színpad fölött, van egy kiállítóterem, ahol van egy kiállítás, portrékiállítás, a klubrádium is a is vannak egyébként, igen, a klubrádium vendégei. Melyem. A pszichó is kint van egyébként, pszichóról sokkal nagyobb én kép van, mint várj. rólam, azt képzeljed el. Hát ez érthető. Hát pont nem érthető, de ez nem tartozik ide. És a Bródi János nyitotta meg, és olyan jól gitározott, és én magam is lelé gitároztam. De éneket is. Na, na, nem, na, nem. Jel jelzőkkel óvatosan. Jó. Szerintem nagy jó, hát akkor képest, hogy én tudnék. Hm. Uh, és a szövegei azok gyönyörűek, ő verseket írt. Aha. Csak nekem ne, énekel, ne mindegy. Tehát a Csetamás pedig egy, uh, ő pedig énekel. Tehát pont a két pólus. Aha. Vagy hogyha, hogy is mondjam. De hát a Brody ugye a, a szörényiekkel jött be, meg a Kontsúzsival, meg ezekkel. Hi. És hát ők azért egy sokkal szélesebb közönséget, meg hát előbb is voltak. Tehát szerintem egy nem tudom, mennyi lehet köztük, egy 6-8 év, talán, hát ez akkor 20 éves korban akkor az még nagyon számít. azt hiszem, a teljesen igazad, hogy nem szabad összehasonlítani az almát a lehet, Nem érdemes, nem ér, lehet, csak nem érdemes. Köszönjük szépen. Nem is köszönöm. Köszönöm szépen. Szóval Csetamás könyvzenei hangverseny, te hol elhaladtál Csetamás térőben? Egyetemi színpad. Egyetemi színpad. Aztán, aztán. Katona? Volt. Aztán Katonában is hallottam, meg a, a, a, a, mi volt az a HM-nek a, a Stefánia úton? A tisztáklub, helyőrség művölgyesi ház? Hát az az én nem annyira hemó volt az az Jó, nem jártam. Halló, jó estét! Sziasztok, jó estét! Szia, Több név is felötlött itt a szürke állományomban, azok az atlantis hallottatok ilyenről, vagy emlékeztek még? Igen, a névre igen. Az az igazság, hogy én is megboldogult úttörőkoromból emlékszem, mikor a pajtársújság közepén még színes képet adtak róluk, és jellemző feldolgozásokat játszottak. Gondoltam uh -huh. ti mindegyzett öregek, talán valami saját szerzemény is férrejlik bennetek, de, de nekem ez úgy megmaradt, mert ott Esztergom annak idején nagyon nyomták, és mondom, teljes boldogság lepett el engem. Esztergomnak volt saját zenekara? Esztergomnak nagyon sok zenekara volt egyébként. A régi időkben, a 80-as években, mikor mi is elkezdtünk zenélni, akkor két nagy rivális volt egymással szemben, a Stáció, aki egyébként úgy jegyezve is lett később mindenféle rocktörténeti albumokban, és a másik a favorit volt. És ez a kettő, ez, ez nagyon rivalizált egymással. Egyébként, hát Varga Miklósnak is van Esztergomi identitása abból az időből. A át... Stáció? Így van, a Varga Miklós talán még a Stáció egyébként. Szóval és most nem a stációnak tűzkerék lefé a neve, vagy tűzkerékként azt mondom, hogy a 90-es években talán ismertebb volt a stáció. És de, de, várj, évek... de várj, várj, várj, tűzkerék. Az nagyon rossz irány most. Hát tűzkerék az Radics Béla. Hát így van, ja, Radics Bélát játszottak. Ja. Van, de az, az volt, tehát ez a stációból jött létre, a, a Todd Brothers, a két Toad a basszusgitár és gitáron játszottak és ők voltak az alapítói egyébként a stációknak, amiből aztán a tűzkerék fejlődött ki. Ö, úgy tűnik nekem, hogy ők akkor rock zenét játszottak. Hát hát, és a favorit? Ebben, az Atlantis az popzene volt, és azon gondolkodtam, hogy, hogy ebben az írában mondjuk a Berki Tominak és a Rámos Miklósnak a halhatatlan duója az mibe, de talán ebbe a kis muzsikába fér bele leginkább, amikor gerillák néven. Gerilla. gerilla, gerilla, gerilla, igen. Gerilla. gerilla. Így van, gerilla néven, vagy a Berki is ott volt, ami egy jazzes pop volt. Az talán. már nagyon más volt, az nagyon más volt a Berki. Tehát amikor a Berki elkezdett szólózni és meg is jelent szerintem egy szenzációsan nagyon jó lemeze. A az igazi már... paradicsomra gondolsz? Igen, igen, igen. Azt alig van dedikálva mindenki által. Mendesűsább vonalon utazom, de az már nagyon jazz volt. Uh -huh. Elmondjam, hogy 1972. március 5-én vasárnap 7 órától 11 óráig a Momszakasi Csárpád művédési közt mondom, van lépett fel? <laughs> Feltétlenül. Te ilyenekre emlékszel? Persze. É, hogy... a, vo a Volán nevű beat együttes. Uh. Volán, na hát ez nekem aztán... Kiállt. A belépődé 10 forint volt. Legyúlós hely. Esztergomban kezettek be az, az igazság, és mi abban az időben, ugye azt mondom, 70-80-as években igencsak azt mondom, hogy nekünk Budapest messze volt De Miért Van, mentek olyan az... kevesen Esztergomba? <laughs> maradtunk azoknál, akik ellátogattak abban, abban az időben ebben a hátrányos helyzetű városban. Ez miért volt hátrányos helyzetű? Hát abban az időben nem fér bele az. Hát az egyház, mindenki azt mondta, hogy ha a lett volna négy kereke, akkor azt eltolták volna Tatabányára, hogy ezáltal is az a 40 éves város, ami ott kialakult éppen akkor a 70-es, 80-as évekre, az tovább de nyilván nekünk volt egy ilyen egyházi pikantériánk, mi magunkat mindig ilyen klerikális azt mondom, a valamiféle ilyen kultúrális regetepontot is jelentett a városnak. Izgalmas kérdés egyébként, amit feszegetsz? Nem, most komolyan nem viccelek. Tehát most itt tényleg arra gondoltam, hogy, hogy, hogy voltak-e olyan zenekarok? Voltak-e klubok? Lehetett egyáltalán Esztergomban úgy tenni-venni, mint az ország máspontján? Most éppen az derült ki, hogy nem. Én arra emlékszem, mondok tehát én mit tudom, egy 65-ös születésű gyerek vagyok, tehát ma már közel vagyok a 40-hez, de abban az időben e, nagyon nagy szám volt, mikor a tanácsházának az udvarán mondjuk 8, 7.- és 8.-os voltam egy szabadtéri színpadra, eljött a piramis, ilyenek hmm. maradtak bennem meg, vagy eljött először életében az Edda, mondjuk a művelődési házban, mit tudom én, az 79 lehetett körülbelül. Ez az, az, 79. És mi voltam. a... tehát jöhetett bárki egyébként? Hogy emlékszem vissza erre? érdekes mód, ez, ez kultúrtörténeti érdekesség, nagy felútól kéne megerősítést kérni rá, de én úgy emlékszem, hogy a beatrice az csak a dorogi bányász ház volt hajlandó foglalkoztatni Esztrád műsor keretében, tehát ők valahogy az esztergomi város hatás nem nagyon léptet. Én úgy emlékszem, hogy abban az időben, mikor a Beatrice-ről, a csirkedalálós, baboskendős storik jártak, abban az időben Esztergomot nem közelíthetett nem közelíthette meg, tehát nem engedte be a város, így mindig dorognak, mint Esztergom perifériális területére kell szorulni. Várjál, mert, mert itt bennem valami, valami ellentétkezelő bur Miszerint azt mondhatod, hogy Esztergomban azért nem nagyon jutottak el nagymenő zenekarok, mert hogy a város klerikálisnak tekintették, ugyanakkor a Beátricset meg nem engedte be a város. Hát a -a. Ha azt mondjuk, akkor Beatrice-nek a, a valláshoz vagy az egyházhoz valami kevés köze van, ami ilyet esetleg bebocsájtást nyerhetett volna. Nem, hanem általában azt mondják az eszer gomjak, gyerekként éltem meg ezt az rá. Tehát azt mondják a városfeliek, hogy akkor azért kulturális szinten benn volt a fék, hogy ne nagyon tudjon fejlődni a város. Aha. Aha. Tehát ez inkább úgy volt, ha emlékeztek az első magyarországi úctokra eh, szintén 79-80 lehetett, az a Dorom is vidmillában volt egyébként. Az is város és Dorog határán volt egy gigantikus területen, és mondom, az is 79 nyara volt Voltam, hason. igen, szerintem 80 nyara volt, és szerintem én ott voltam azon a nyáron. És és Abban az időben nem nagyon voltak ilyen nagy fesztiválok Magyarországra, az is kiszorult egyébként. Mi annak idején megkaptuk mondjuk a pályán, a 100 volt. Hát volt és a Coral. ez is ilyen 80-as élet. Nagyon miny lehetett mindegy És v az már este 6 Egyébként 2 volt mondjuk a bűsor. Tehát ilyen, ilyen jellegű koncertek voltak annak idején termény. Köszi szépen! Egyszer Eszeglomnak is nekiessünk. Szia! Köszönöm. Amikor kultúrantafológusok leszünk... Paffa bűtüve sárkánya, nem? hogy leönti a kőfalakat, nem az volt az akkor még Paffa a sárkány. Szóval az úgy volt, hogy hogy erre a rockfesztivál, amit a kedves hallgató az imént említette erre, én magam is, eh, ifjú hivatalos csövesként voltam. hivatalos voltam. Csöves? Te igen, tehát... Punk előtt csöves? Az úgy volt, hogy, ne? hogy, ne? hogy, hogy egy, egy névváltoztatáson kellett nekem keresztül mennem. Csöves tehát, Miklós, illetve... Tehát először illetve. voltam Trump not dead, tehát a csövesek nem halottak Miklós, és hát klasszikus, tehát... B-boxos Jacky, tehát mondjuk a... A B-box nagyon jó volt. Hát persze, hogy jó nagyon volt. persze, hogy jó volt. nagyon szerettem. Persze, jó volt. Tehát uh, volt egy ilyen zöld, uh, ilyen katonai zubonyi a kabátom, és uh, arra emlékszem, hogy erre a rockfesztiválra Balatonról jöttem fel, ahol éppen a vendéletkörűszer középiskolai fiú nebulójaként szakmai gyakorlatomat töltöttem. Telepénzzel? Hát egyrészt telepénzel, nagyon súlyosan telepénzel. Másrészt, meg közlekedési eszközök hiányában, és eljutni erre a rockfesztiválra, ez, ez, ez ilyen nagyon gázos volt. És én emlékszem, hogy hogy a rossz frakció is, szerintem az már 80-ban. 80-ban. Miért? És? Nem voltak akkor még rossz volt Szerintem meg volt. 80-ban nem volt. Miért lehet volna? Mert nem volt. Figyelj, mindjárt fel a trunkos András, és azt mondja, hogy volt. 80-ban? fogadhatunk egy kis üveg kólában. Nem iszok kólát, Nem hizlal. Att, de még fogadhatunk benne. Igen, uh, ah, igen. tehát tovább, ha biztos vagyok benne, nem hogy, hogy nem nekem kell menni. Szerintem 80-ban nem volt még Rossz frakció. Uh -huh. Na jó, 20 illetve -30 A 80-as évek pop életét próbálja meg ma este műsorunk. Még archiválni, vagy dokumentálni, felidézni, vagy felidézni felidézni. felidézni. felidézni, és utána majd archiválni, és. És a kultúra antropológiailag rögzíteni. Ezek egyre büszkébb lenni. Igen, én, én is. Hol tartottam? Ja, igen, elmentem már el a rock fesztiválra, ahol szerintem játszott a rossz frakció, szerinted nem játszott, és. És ezt a zöld kabátot azt hiszem nagyon sok zenekarral írattam alá. Tehát azt tudom, hogy, a, hogy az első, aki aláírta, az szentesen bukkant fel, szentesen játszott a P-box. És a kis trampnodded Miklós, az a babettáján elhajtotta a vasútesi házba. a babetta? Akkor még sárga. arany színű lett, ami a Neolux, vagy a Bernadux nevű festéknek volt köszönhető. Tehát egy-az egybe fújtam le a motorot. Jó estét kívánok! Jó estét! Kívánom hatásban Teljesen. Hiszen ez a pálfi elvtárs. Hát honnan is meg a hangom? A hangodat ismertem meg. Nos, mondhatnék milliót a Eddától kezdve, amely. Igen, igen, te Igen, <gül> a leszborított. György. De nem. nem tudom, hallottad-e. Nem tudom hallottad igen. de hogy, hogy a Pécsi Egyetem antropológiai tanszékén leszünk, mi tananyag. <gül> igen. Igen, Vörössz Miklós szeretne szépen. veletek beszélni majd, de hát tényleg az lenne a legjobb, hogyha ott a forrásanyagként el tudnák tenni ezt az a, a biztos műsor folyamot. Előadtam a rádió vezérkarának ezt az igényt, és azt mondták, hogy ha ez a pécsitudomájétem, akkor nyitott rá a rádió. Igen, ez természetesen így, van. így van. Én nekem kontaktom van, ha, ha Miklós telefonál, akkor örülök neki, ha nem, akkor Jó. közvetíteni fogom ezt. Rendben van. Jó, nagyon köszönöm. Miért hívtál? Miklós. Hmm. Azért hittalak, mert hogy az Eddan túl, meg a p box is csináltam e, OMEN men tímulem ahol latinul kellett e, kopfot csinálni, úgy, héber héber hatású legyen. Ezek mind szakmai feladatok voltak. Igazából bögőről beszélnék, lehet, hogy nem pofrog de emlékszel bögőre? Melyik bögőre a Bögcsire gondolunk, a harmadik keleti pankra? Nem, az a bögő, aki, aki a Vabozgyuláiknál játszott, rákfogó, emlékszel? Akkor az Aztán egy, az egy tudom, másik igen. -rok. Igen, te tudom. Csak egy olyan érdekes történetem lenne hogy orszánszizsekiékkel én jóban voltam annó, uh -huh. amikor ők ördögállartos várja körüli a vásárhelyi klub és egyéb. Igen, tudom, hogy 80-es évek, de mégis 80-as évekből mondanám a dolgot. Gyűjtöttem, ahogy több más kamat is a National Geographic számjait, és egyik ilyen 70-es évek végi számban egy Magyarország betétben egy egész oldalas kép volt a halászbástya előtti István Szobor és Mátyás Templom közötti. Területül egy nem viszelek, a kisrák vagy rákfogó együttes ült élén Babos Gyulával, akit nagyon tisztelek és bárha mondják, akkor is imádom, amit csinál. Tehát ő ült egy esküszöm 65-ös májva metál Ford Mustang a motorház tetején, és hátul álltak a többi fiú között, uh -huh. Bögöly, Vörössinkben, Hasik, Kigombolt, Vörös, ingben, Bögöly uh, gitáros volt, és óriási haja volt, ilyen nagyon-nagyon-nagyon haja volt, és én akkor mindez rajongó, ugye, Memhatos, és uh, Siriusz és, uh, és rajongó. De volt valós években, ami miatt telefonáltam, ülök a DOOM étteremben, és valamit írogattam, vagy olvasgattam, és kit látok ez a domb, ez a bazilika melleti kocka a sarkon. Hát jön Bögölj, mint üzletvezető, vagy mint főpincér, nem tudom. Aha, és én mondtam neki, hogy Bögölj és nézett rám, úristen, senki nem is már fel. <gül> és akkor leült és domáltunk, és mondtam, hogy van egy a National és én megígértem neki és hala is mentem össze és kerestem, persze az iparkönyvtárában találtam már csak meg, nekem már nem volt meg, és nagy másodatot csináltam róla, erről az oldal, oldalról, és amikor vittem a dómba vissza, a csajok, hogy komoly betegséggel a kórházban, és azóta én nem tudok semmit, hát nagy tisztelő, tisztelő jobb voltam játékának és a rákfogónak is, és babosnak is, ha valaki tudna erről szólni, tudom, hogy nem poprok, tudom, hogy nem... nem, nem, nem Koncertélményeket nem, nem, koncert, koncert nem, nem tudom körbejárni, nincs ez ez bes szerencsémre Rád Uriéknak, kicsekinek, még a nadrágját is megvarhattam annó, ugyanis szőrös, kún, pityu, mondd tudom, szőrös Kun ha mond ez valamit, mit a Szőrös Kun. Ha nekem nem, az velem. nem jelent semmit. Birkózott velem Szőrös Kun a honvédban, uh -huh. és ő vele esküszöm neked. Patakinak hívták a Siriusnak az organistáját és vittük be a hajóra, mert hogy a Vigadótéről indult a szíruszhajó, vittük be a dobszéket, széket, a széket, mint ilyen önjelölt ródott, hogy csak ne kelljen fizetni. És olyan erőszakos volt a Szőrös én magam szerényebb voltam, hogy bulikba keveredtünk az Orszánszkicekivel. vele négy éve találkoztam talán a nem a Fetmozban, hanem a börtönös, merüleges a Rákóczére, vagy akkor és nem tudok valami börtönös helyen. Melyik? A kertet. A igen. most hogy mondom. Na és, hogy vartam vártam, neki. nekik ő Bécsből egyszer eljött nekem az ország, hogy levezbolító, ezért csinálják neki. De minket tával a lenne fontos nekem. Eldáról, egyebekről tudnék még mesélni, Rikidáról is, nem a, nem ha a, is. a dolgairól, hanem, a, hanem az ízléséről. Hát nem azért bántom van. őt most, mert hogy most... De nem kell bántani. Őt, de, na. Jó? jó van, üdvözlöm köszönöm, a Miklósnak, meg közvetítem, ha nem haja akkor is, és köszönöm szépen. I jó, oké, okay, szervusz. Van. Sziasztok. Szia. Szóval hol tartottunk? Hangszanad is baráti köre. Lefújtam ja, ja, ja, ja, a motrot. Ja, lefújtam a P-box koncert vasutas utas is ház. Általában ott voltak a jó koncertek. Mondjuk a, az igazán nagy hangverseny, tehát ami szerintem tíz évente egyszer volt, tehát amikor nagyferó és baráti köre a Beatrice lépett fel szentesen, a, ők a, a színházteremben játszottak. volt az érdekes, hogy amikor színházteremben játszott egy ilyen popzenekar, akkor általában nem szedték ki a, a széksorokat, hanem az ember az hát kulturált irányított. Szabadidő szét. Azt mondta, mond, hogy ülve hallgatta a be a hát, Figyelj. Tehát. nem. Igen, tehát azt nem mond. Ha azt mondom, akkor mi van? Akkor sincs semmi. De nem történt a termés. Mindjárt visszatérünk el. Jó estét kívánok! Jó, estét kívánok! Körös Miklós vagyok, és meglepettem szólítvátán több alkalommal. Uh, igen, interneten hallgat bennünket a Pécsi Tudomány Egyetemről, nem? Így van. Uh, és az interneten hallgatom a van. Ez így van. Eljutott hozzánk egy üzenet, hogy a kultúrantropológiának lennénk mi alanyai. Igen, igen. Előtt, és miért az, nagyon szívesen az, vállalkoznánk? Azt az, az gondoltam, hogy nem szeretném ezt túlságosan elterelni az eredeti témától. Tehát nekem nagyon tetszik, hogy ebben a címe uh -huh. ennek a sorozatnak, de nem, er, erről sem szerettem volna beszélni. Ja, de jó. Hanem, hanem arról, hogy, hogy mennyi nagyon-nagyon fontos és érdekes téma merült itt föl. És hát erről szerintem amikor különbb kéne beszélni. Tehát a kulturális antropológia, meg a kommunikáció, meg egyéb ilyen dolgok, azok mind nagyon érdekesek, és azok mind eh, nagyon sokat tudnának meg, eh, megten... táplálkozni ebből a gyönyörű szép gyöngyszemből. Megtenne annyit nekünk, hogy, hogy elküldene egy számot a 06303030953-as SMS számra, ami azt tartalmazza, hogy mi az ön neve. A számot ki fogja élni, majd az SMS falunk, és akkor én majd föl fogom önt hívni holnap. És jó. akkor beszélgetünk erről a dologról, jó? Jó, nekem megvan a telefonszáma, úgyhogy már hagytam is rajta üzenetet. Ja, ez, az ön volt, akkor én is tudom, csak nem tudtam fölvenni, mert egy rádióműsort készítünk éppen. Így van, így van. Én csak szóval így, így több iránba megettem, szóval én abszolút nem akartam most betelefonálni, csak már kezdett a egész olyan, nem is tudom, talán. Kútikus személyé vált. Konyhai beszélgetésé válni, ami, ami egyébként nagyon jó. Az Mindig között, az, az, válik, az, az addig jó, nem tudunk más csinálni csak uh, nyilván szeretném a uh, terepet átengedni most a... Köszönjük a szépen. Beszélni fogunk. Jó, köszönöm. Viszont hallással. 24 07 Egyébként én is ezen. Halul jó estét. Jó estét kívánok. Jó, jó kéne estét. vagyok Péter vagyok, boltos? Üdvözlöm. Hol lemezboltos? De most már voltam csak. Nem, mert azért mondtam... Hát Melyik a... volt az öné? Nem volt az ennyi, én csak ott dolgoztam. Melyikbe? A labiritmus. Az a 80. évek elé már létezett? Nem. Hát én nem 80-as. Nem. Hát az elején szerintem le lehetséges. Mert én komikus. úgy emlékszem, hogy mindenki a Toltsvajnál vásárolt ezt. Az a német oszi lesz és a fonol Igen. Nevzen. Igen. Jó. Nem tudom, később volt ilyen, hogy, hogy a, a zsiráv volt ott a, csak most nem jut be a másik, ami a, a végszínház mellett volt, az még mindig oh, ott van. Az rá. megvan, de az most már mint ilyen dark metal. Nem tudom mi a neve. Nem tudom miért ez a ciki. Már nem, nem. nem, nem bab, bab, és volt alabilitmus, meg be kellett menni hátra a kapóba és egy ilyen lépcsőn föl. Értjük. Tehát most azt hallottam, hogy koncertélmény régi. Tavaszi szünet, és volt egy olyan, hogy a p mobil nevű lépett föl a Korvi moziban. Az nem tavaszi, az téli szünet volt. Karácsonyi. Téli szünet? Igen? Nem, nem. Április negyedikén akartunk oda egyet venni, de mi még akkor elég kicsik voltunk. És ugye hát nem volt nyitva a P-S-termel, hát áprilisnél nincs semmi nyitva, mert hogy az ügyeremszett szünet. Uh -huh. És uh, jött egy ilyen ember, akinek volt gitártok. És a, a, amint ugye később megtudtuk, ő volt a Bencsik Sándor, uh -huh. és uh, így mondta, hogy menjünk be ott oldalt, mert hogy ő is ott megy be. És ők próbáltak, tehát aznap, hogy nem volt még semmi, csak mi azt így nem tudtuk. És akkor így órásan ültünk benne hármanapé mobil próbáján, aztán utána elmentünk jól a koncertre, oldalt próbáltunk megint bemenni. Az sikerült is, csak utána sötétben, ahogy beértünk már a koncertre, ilyen kezek megfogtak minket, és akkor így ki vittek, mert ott azért voltak akkor még rendőrök is, és aztán utána pedig az volt a jó, itt az előbb volt is szó a székekről, hogy próbáltunk tehát többször kimenni, és az utolsó nap is valahogy sikerült oda menni, és amikor vége lett, akkor megnéztük, és akkor minden második szék hiányzott ott a sorból, mert hát ugye ott... a fiatalok. Délveszték a, fiatal. a Roglenét. Lemozogták a partit, Igen. hogy mai kifejezéssel éljünk. Ez szépen Köszi szépen! Korvin, okay. A, a, a nem. a hobo, a, volt. a hobo. Én dinamit koncerten voltam a korvínban. Mondom, hogy hobó volt. Az lehet, de én dinamiton voltam. Tehát a karácsonyi matinék szerintem a korvínban az hobo blues band volt. Nem. Na jó, akkor van rá 5 percünk, hogy ezt lejátszuk.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 Jó napot kívánunk! Ezért itt a Klubrádió, benne az addig jó még Kádár él, Babbal, Pszichó Péterrel és Punksnadett Miklósal. Mai műsorunk a 80-as évek popzenéjét, koncerteket próbál körüljárni és felidézni. Ebből kapcsolatban érkezett néhány SMS, majd mindjárt visszatérünk arra, amit az előbb abba hagytunk, illetve maradt egy ilyen levegőben lógó vitánk. Szóval, jövő igen kéne nyomni egy jó kis műsort koncertekről. Hát most van, Balaton Trabant LK, stb. Egyszer a Balatonról elmentem 60-de elmaradt, de múltkor, mintha meginvitáltuk volna a mennyártőte a barádi ez műsorban. Az így van, csak most nincs itthony élni, azt mondta, hogy pont most nincs itthon, lehet, hogy december elején lesz. Pont mikor lesz itt decemberrel december elén? Jó, csak elne felejtsük. Sem, hogy Mind, tudod, hogy így így én, én nem fogom elfelejni. Mindig így járunk a műsor témáival, hogy elfelejtsünk, hogy mit terveztünk. a 44-es írja cinó nyilván arra reagál, amikor a kedves hallgatónk elmesélt, hogy a tévében hogyan is még ér fedezte fel Csetamást és munkásságát. Egy másik hallgatónk írt csata más a 25. színházban játszott, az egész Atlanti zenekar emigrált, akkor írja C, ez a Cino, ez azonos. Tudod, mi volt az Atlanti zenekar? Igen. De hogy, hogy ki volt benne az oszlopos Ki? Hát a későbbi autoimportőr. Nem mondom. Drága Vakter úr, a sohapp, nem is Halló, jó estét kívánok! Sziasztok. Szia! Szia! Tefi vagyok, egy olyan, hogy nem érdekel zeneteket. Minden. minden. Popperek, csövesek. digók, ö, digók igen, a kisváros -e? kis értelmisége, mindenki ott volt. Igen. Arany János iskola sportpályáján, talán 81 vagy 82-ben még én is voltam. Akkor még létezett ez az ellentét a divatilag elkülönítve? Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát ugye voltak a csövesek, voltak a digók, a popperek, és hát Digó? voltak azok, akik... Digók talán akkor már nem, de a popperek ne. nagyon erősen. Digók folytak a popperekkel. És nem, e az, az. Na ezen a koncerten mindenki ott volt. De mi volt a könnyűzenei hangversenynek a fellépője? Hungária, Tessék? Hungária. Hobó. Na, lebuktál. Mármint a pszichónak hobo. mondtam ezt. Igen? De én mondtam, az első mondatom az volt, hogy egy olyan hobo koncert, Bizony, egy hobo koncert volt. Uh -huh. Hú, nem is emlékszem már melyik lemezzel túrnéztek, ez az általános is az egyik általános iskola sportfájáján a... volt. 80-ban a, 80 a közép-európai egy. 1. No, 1. Az és volt akkor. Tudjátok, ott ilyen töltésen voltak padok. Igen, ez. Akkor volt az aréna, és a, a csövesek, meg a popperek ott összeölelkezve tomboltak, és rázták a fejüket. Borzasztó. Mi meg hátul, lányok? ott voltak ilyen 40-es idős emberek, akiket én annak gondoltam 17-18 évesen, meg hát én is, aki ugye nem igazán tudtam még akkor mit kezdeni ezzel a zenével, később azért megkedveltem. Hogy kerültél akkor... oda? Hát nézd, pontosan ezt akarom mondani, hogy ez egy ilyen kisvárosban, egy ilyen programban mindenki ott, mm -hmm. ott volt. Tehát tök mindegy volt. Nem lehetett válogatni. Hát, te, hát nem tud, persze. Tehát egy, egy jó volt két pop koncert, és, és, és kész. Tehát ott mindenki ott volt, és nagyon jó fej volt a hobó, mert mondta, hogy köszöni azoknak is, akik tomboltak, bár ők nem tomboló zenét játszanak, hmm. meg köszöni azoknak is, akik ott ülnek hátul, mert bár nem ülő talán nem is olyan zenét játszanak, amit így bambán végig lehet csörögni. Akik olyan kedvesen csörgetik az ékszereiket. Nem, Azt nem, is nem. Is hát ezek mondani. ilyen középiskolai tanárok, meg, meg ilyen traktoros gyerekek. Akik, a, az az egyszer ez a karperec alternatív volt. Alternatív kultúrához sem. Ja, értem. Nem, nem rendőrökre nem emlékszem, pedig biztos voltam. Mert én ezt akartam megkérdezni, hogy milyen volt a rendőri jelenlét. A, a, ö... Kisvárosba. Már csak azért is elmentek a rendőrök, hogy ők Nekem nem. Igaz, hogy akkor, hogyha valami rendezvény volt, akkor mindig rendőrök voltak, uh -huh. tehát ez így hozzátartozott a május esélytől kezdve mindenhez. Úgyhogy nekem ott nem tűnt fel, különösebb rendbontás nem volt. Azt tudom, hogy utána voltak ilyen plegykák, hogy Mesélj, lemosatták a ami ment, hogy lemosatták utánuk a színpadot meg, de úgy nem különösebben figyeltem, mert csak ez úgy feltűnt, hogy a popperek meg a csövesek ott összeülelkezve, akkor ott ugráltak, ami... ami teljesen abszurdnak tűnik így. De Ár... ez valóban így volt. Árló hát nem láttam. leszek. Árló nem leszek, ilyet sor nem teszek. Próbáltam fejlődni a figyelmetre. Nem voltak ezek, ezek szerintem olyan nagyon véres ideológiák, legalábbis ott abban a kultúrkörnyezetben, ott abban a kisvárosban, annak az általános iskolának az udvarán. Ez tényleg inkább csak divat lehetett. De végül is az a koncert jó volt, úgyhogy azóta szeretem a blu Nem azóta, de pár évvel később rájöttem az ízére annak is. Köszönöm szépen, Stefi. Szia! szia. 24 egyébként azt írja az egyik hallgató, hogy Brody csak énekeljen sokat, ezt Suss is írta. Aztán sziasztok, az Atlantis frontembere Flam Ferenc volt, Leányfalun a 70-es években, a kagylóétteremben játszotta a Deep Purple-től a Hást, a Metropol együttes öreg írta ezt nekünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Hát én is egy kicsit később remélek visszamezni a 80-as évek, azaz, hogy korábbra 70-es évek. A Corvin moziban láttam kétszer is a szivárvány völgyet. És én már oly sokszor gondoltam, hogy abban a filmben. Bo bo bo bocsánat, bocsánat. Nagyon egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon fontos, hogy önnek az a film így jelentett, de a mai műsornak nem a filmek a témája. Én tudom, de a zene a Petyol a Kráktól a szivárvány. Hát most is lehetett a héten láti szivárványt. Igaz. Akkor jutott eszembe, hogy ha ez a műsor lesz, akkor felelevenítem legalább annyira, hogy nézzenek utána, és hát ha abban a zenémben, a Clark volt abban, és kétszer megnéztem, mert csodálatos volt a, a millió is, amit elém vetített a vetítővártonra a kamera, és a zene is. Föléztük ezt, meg fogjuk keresni a zenét, jó? Ezt, és még egy lényeg szeretnék mondani, Gyorsan. Hogy, hogy minden moziban ahányszor beültünk mi a 60-as, 70-es években, akkor tudtuk, hogy általában bal első so, az első sorban a baloldalon a rendőr és a tűzoltó ott volt. Köszönjük szépen! szépen. Kész Viszont hallásra. <gül> pop koncertek. Miért nem aludtál te éjszaka? Azért, mert thc van, Öteli TH. Azt írja a hallgató, hogy én hobom voltam a Corvinban. Érdekes volt a székeken állás, ugrálás. Ugye volt köztünk egy vita. Az egészes hírek előtt. Nekem egy rossz mondatom volt, miszerint nem lehetett hobó. Lehetett, de én dinamiton voltam ott. Jó estét kívánok! Letette a, letett a kedves hallgató. A sztoriban voltunk. Ja igen. Ott tartottunk, hogy, hogy tehát amikor színházszerűekben léptek fel zenekarok, az mondjuk azért egy kicsit ilyen betyáros volt, mert, mert valóban nem szedték ki a szénsorokat. A vasutas művődési házba kiszedték. És felépette a P-box, és utána hát az igazán komoly rajongók, akik hát tudták, hogy most nagyjából egy évig megint semmi nem fog ebbe a városba történni. Sorba álltok aláírásért. Hát nem, nem nagyon kevesen voltunk. A P-box nem volt még akkor ismert. És akkor még ugye ment a, az a kérdés, hogy most árul e vajon a P-box. Ja, jó estét! P-box nem volt átni. Még egy már az előző hallgató, úgy látszik, kilépett. Én Zoránnal az Elkelszínházban az apám hittét egy egész esti előadás volt. Tehát apám hitte, és a, a Zorán számai voltak. Uh -huh. És akkor ö, nekem egy többenetes élmény volt az, mert valahogy éreztem azt a Zoránból szólaló Zorán apját. értengem engem? Igen. És én nagyon jó tudom azt, hogy Zorának most már hála Istennek úgy néz ki, hogy rendbe jött a második házasságával. Ajajajajaj, ajaj, ajaj, de, de, de nem megy rossz irányba. De, mm -hmm. de egy lényeg, lényeges az, hogy ő azt, amit ő őt akkor előadott, az nagyon erős volt. Erős volt, és sajnos az első gyermeke úgy néz ki, hogy. Nem, nem, nem, nem, nem nagy, de azt hiszem, hogy akkor úgy lehet mondani, hogy az a gyermeke is, hogy apám hitte, és talán a gyermek is majd a apja hitte. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kész csókat. Viszont a so P-box. Pedi... Halló, jó estét. Halló. Halló. Halló. Halló. Hallgatok, belebeszélsz, vagy nem, nem. beszélsz? Nem beszélsz. Le de nem a P-box miatt volt áruló, hát nem a, a nem miatt. A dinamit miatt volt áruló, de hát ugye úgy ment szét a zenekar, tehát... Melyik? Hát a mobil. Az nem ment Nem, majd mindjárt. Halló, jó estét! Mert hogy a, a, a mobil után, illetve nem, tehát az a, a árulás után jött a tonyogi és Igen? a Tunyogi énekelt a mobilban. A mobilizmond még a Gyula énekelt, de utána már a tonyogi és a kabátot először ők dedikálták. És akkor már volt egy ilyen jó kis tipográfiájuk a p boxnak tehát egy ilyen gótbetű-szerű valami, és akkor... És akkor az egész zenekor aláírta a kabátot, és emlékszem, hogy annyira feldobultam ettől, mert kérdezték, hogy nincs otthon valami ennivaló. Hát, nagyon-nagyon ilyesek. Nagyon hát ugye világvégé. Világ hát és akkor a kismiki hazaszaladt? A kis super. Trump no, dead Miklós hazament az ő motrán, és akkor valami kis kolbászt kerített otthon. És megetetted a payboxot? Megetettem a payboxot, azt képzeld el. Szerintem ez egy, egy metálcserekedetnek is felfogható dolog volt. Aztán Ed a művek, az nem érkezett meg a városunkba. Tehát eda művekért szomszédba kellett menni, és nagyon sok Szöged? Szent és mellett nem szögöd van. Hát azt én tudom. Szent és mellett Csongrádváros van. Csongrádvárosban lépett fel az edamívek, és még nagyon az elején a, a sikereiknek. Tehát a, akkor, amikor még. Elrúgtam egy követ, amely a az egy követ, még hát csak kis Hát amiről amit Pál Figyőri egy csinálta, a borítókat. Ez mindig eszembe egyébként, hogy ugye. Betelefonált a kedves hallgató, és uh, azt mondta, hogy hát időnként hasonlít ez az Adigum Mikkádári egy ilyen konyhai beszélgetésre. Ért, hát erre utalt. És hogy ez uh, időnként tényleg úgy látjuk, hogy megúszhatatlan. De lehet, hogy. hogy... De ez miért is baj? Hát nem baj. Minden házi központja az mi is volt? A konyha. 2407953 a magyar élet a ma esti műsorunk kérdése, és azt írja a hallgató, hogy bögőről a Napházban tudnak mondani valamit a Népszínház utcába. Ugye, azt hangzott el, hogy Pár Fügyű hogy kereste a bögölyt. Volt egy másik bögöly, aki, aki még az Magazin is megemlékezett, mert amikor volt az első punkfesztivál a Hajógyári szigeten, akkor a, a bögöly szerintem alkoholtartalmi italokat fogyasztott, és leverte ott a féltársaságot. És erről a képek készültek, és a, a, az ifjúságom, az én újságírója írt róla, hogy hát ez milyen dolog. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét! Hajógyári sziget, az imént elhangzott. Én ezt, ezt ehhez szerettem volna hozzá, mert nekem rettenetesen nagy élmény volt. Melyik? Hát én kétszer is voltam, 79 ben a fekete Bárányok mm -hmm, 80 az, az valami fantasztikus élmény volt, én akkor. 80? Az 79? 80. 80-ban 80 pedig volt a nagy a ami egész napos volt, a szekede bárányuk csak este kezdődött. Tudom, mert Debrecenből stoppal mentünk föl, és már javában ment a bulién, akkor voltam tány életemben össze azon a vidéken, uh -huh. és, és nagyon nehezen találtunk, oda, oda, oda találtunk, kellően föl, magunkat, és nagyon nagy hangulat volt. Ami viszont nagyon tetszett, hogy uh, rendőrök már voltak, de nem nagyon csesztették a népet, tehát elég jó el lehetett a bulizgatni, és semmi balhé nem volt. Hát igen, mert, mert, mert ha viszemlékszünk, akkor ott mi volt a Hölgyeli Szigeten? Semmi. Tehát különösebb kárt nem lehetett csinálni, az ember csak magával tudott, illetve hát az összeverekedő pankókkal meg nem kell mit kezdeni. Hát, a, a, én nem nagyon tapasztaltam, az, rá egy évre, 80-as ami, ami ugye egész nap ö, ment, ott akkor, akkor, akkor több aljó volt, ott egy kicsit úgy menekülőre is kellett. emlékszel -e arra, hogy miért lett annak a fe, ö, fesztiválnak? Ö, nem. Mert ugye az elkezdődött dél előtt, és, és délután is tartott, és azt hiszem, hogy a Cerberus nevű zenekarral a kis mészőjel lett vége, mert hogy ők még felléphettek, és akkor, akkor volt a, a mészői botrány a magyar sajtóban, meg magyar televízióban. Viszont akkor az nem 80 volt. Az nem 80, az 80. De a, ez nem a puszta a, nem pusztavacső bolival keverítek, tehát nem jól? Nem. Nem a pusztavacs, az ugye, más. Na jó, csak hogy ott is nagy balvél volt. És... Nem, ez, ez az a punk fesztivál, ami kint volt a hajúgyári szigeten. És a Cerberus még játszhatott, és a következő zenekart lehúzták, és emlékszem, hogy ott a, a lehúzott zenekar énekeset nagyon kiabált, hogy azért, mert hogy az ő apja nem káromkodik a tévébe, attól azért még, még nyugodtan Ki játszhatnának ők is. Erre ez nem jut eszembe. Vagy ne. a vágtázú halott kémek volt, vagy, vagy valaki, de valamelyik meghatározó parlantban. Ez a Akkor van. viszont még egy dolgot segítsetek, vagy eh, visszaemlékezni volt a hajógyári székem egy olyan buli is, ahol az akkor éppen eh, futó összes magyar zenekar föllépett, az gyakorlatilag évekkel előtte meg, előre megelőztem már ugye a Pepsi hogy vagy a, a, a mostani Diák szigetet, amikor gyakorlatilag mindenki jártott, és so, sose feleltem el, szegény fenyő Miklós fehér ölténybe kivonult, és rohadtul megdobálták, hát nem, de, de akár én is megtehettem. Ez csak volna. olvastad? Mit? Vagy ez ott voltál? -e? Ez ott megtörtént. Uh -huh. Át a por nem lehetett látni a Ez egy délelőtt volt, drágagyogon sütött a nap, és azt hallottuk, hogy indult volna a buli, szerencsétlen félplébeket akartott valamit csinálni, és, és nagyon gyorsan el is kellett neki menni a színpadról. Miért, te figyelj, miért értél fel Debrecenből? Debrecenben nem voltak popzenéi hangversenyek? Jaj, dehogy nem, sőt, én később, mikor uh, főiskolás lettem, akkor ilyen klubbos, hát ugye akkor időszakban a kisbe azért volt jól, mert jókat bulisztunk, én klubvezető, meg én kultúros voltam, és hatalmas bulikat szerveztünk. A leg legjobb klubunk egyébként nem volt a, a műszaki főiskolának. E, igaz, country zenére épült, a country klubnak indult, de aztán egész komoly e, bulikat terveztünk. Jó Volt, de veszem is volt, csak e, ott is hasonlóan itt a műsorban hallottam, hogy bizonyos városokból bizonyos zenekarok e, lesznek tiltva, és Debrecenből is néhány zenekart uh, ilyen olyan magacsinált okokkal uh, kipiltottak, ugyanis uh, néhányan ott voltam, amire azt mondták, hogy botzányos volt, szerintem abszolút nem volt botzányos. Az, hogy később a nagyerdőbe vagy itt volt a város, valamelyik éjszakai pontján mi történt, az, az nem feltétlenül a koncertnek a következménye volt véleményem szerint. De Debrecennek volt saját popzenekara? Volt. Kettő. Szerintem a Luke együttes, az egy rendkívül jó zenekar volt. És ha? a Color? A kol, én a kolost szerettem, csak azért nem akartam most megemlíteni, mert az egy olyan, olyan formáció volt, ami, ami nem feltétlenül ehhez a témához állt közel, hiszen ők nem a keményebb stílus képviselt, de az nem az nem az nagyon. Az elér, miért a kisrág sem ad annyira kemény. És a pantarai ez nem debreceni volt? A Pantere is debreceni Jó, volt, de ő, akkor... ők viszont már nagyon-nagyon ilyen, ilyen instrumentális irányba. Én szerettem őket is. Igen is. De, de Lux, én is, Lárand is. A Lux visszatérve a Luftra, nagyon sajnálom, hogy a Luft plusz együttes igazából nem be, de tudomásom szerint ott... Ö, Névválasztási fes... problémák. Így igaz, hát valami felső párt, nem szó, szóval mindegy felső már vezetés... Várjátok, gyertek ki a belteriből, mert nem értem, hogy miről beszéltek. Nem, nem, nem, nem le erről. Mondja tovább. Nem, nem, annyi, hogy, hogy valami kulturális és nem nagyon engedte őket, mert már akkor ők olyan zenét próbáltak játszani, amit nem igazán... Fogadtak Legalábbis én ennyi tudok, de visszatérve szerintem az egy nagyon jó kis vidéki zenekar. Uh -huh. Megelőzték koruba a, a, a későbbi nagyon nagy zenekarokat. Most, itt a de, most, stíl most stíl kederet. stílus. Stílus tudná hozzájuk rendelni, vagy nem? Stílussal indítottak, hát inkább egy jazz-rockos volt, nagyon, nem a saját számokat játszottak, semmi feldolgozásuk szinte nem volt, minden saját volt. Értem, akartam valami ezt hasonlítani, ezt nem fogjuk be egyet, mindegy. Ha a Lux együtt, ha esetleg így megvan ez a név, ö, még hozzá is lehet jutni, a múltkor láttam ilyen, ilyen CD-n, valamilyen elrejtett boltokban, ilyen újabb kiadásokban megjelent valaminek tőlük is. Ha volt, végig Debrecenek, ez volt ezen az egyik jelzenek. Arra. Köszönjük okay, szépen. Köszönjük. Tehát most már tudjuk, hogy debrecenek is volt. Volt. Na, igen. Köszi, Köszi szépen. Köszönöm szépen. Csau, I put on spell on you. Azt tudod kijátszottál? Mennyi léces? négyes, négyes es számra ezen a... Úgy, hogy, úgy, hogy magyar. Most egy járjuk körbe, és akkor nem magyar zenét. Nem, nem, térjünk biztos egy kicsit, mert itt volt valami, amit nem értettem. Nem, semmi baj. Semmi Annyira gyenge volt részemről, hogy bocsánatot is kérek mindenkitől, aki értette, aki nem azoknak, meg mindegy. Köszönöm szépen, hogy így a, a barátoddal így lesz ez. Szóval 24 07 3, illetve 30 30, 30 az volt? Benczur uh -huh. Az az igazság, hogy amióta elkezdtük a műsort, azóta keresem annak a zenekarnak a nevét, amelynek sosem jelent meg e, Lemeze, illetve lehet, hogy igen. Melyiket az ötezet? Akik a Józsefvárosi Működési Házba játszottak. Nagyon öreg rockerek voltak. Volt egy ilyen Budapest Bluesben? Nem. Nem, nem, nem, nem. A akkor szódásüveg volt a fején, hogy az döbbenett, tehát Ilyen 90-es dioptria, és úgy játszott a hasán, a hátán, a fülén és De a az hatán. nem a Budapest, hanem ennek az ennek a a nevét keressük, akinek valóban ilyen nagyon furcsa haja volt. kapasz volt az ő fejének a teteje. És Születesen valóban nagy hasa volt. És nagyon tudta táncoltatni az ő kis hasikáját. Viszintesen tartotta a gitárt a hasa. Ő, ő, volt, a, ő volt a szóló a Így van. És szerintem az a budapest Blues. Nem. Jó hogy lenne már a Budapest bluesben, amikor nem az volt? Igazad van. De miért lenne az, amikor az volt? Akik a József Klubban játszottak, ott a Blaha Luzetér mellett. Az az. Mert... az, az. Jó. E -ek Ekkorát nem tévedhetünk mind a ketten, tehát biztosok a hallgatóinkat. <gül> Én De nem. Jó. Tehát keressük annak az együttesnek a nevét. Három főből álltak. Hát... Klasszikus felállások. Nem, nem, nem. Szerintem többen voltak. Dob és tíz húr. Igen. Jó. És mit játszottak? Blues- Blúzt, meg rockot, Igen. meg Black Sabbathot, Igen. meg Jurajhipet. És hol játszottak? A József Városi Házban, van? a Blaha Luzetérről elindulsz. Ez melyik város? Főváros, Székes Főváros, Budapestország. Na most azt írja a hallgató SMS-ben, hogy Cerberus punk még most is látni a falakon. Az valóban volt az ifjúsági moziban szerepeltek és tényleg azt hitték, hát hogy... Lehet miután a Kilianba jártak, 13. kellett. Úgyhogy ott azon a környéken bőven elfér, hogy még ott vannak a... Sőt, nem csak ott, hanem, hanem azért Ó-Budán is, mert ó volt még egy ilyen nagy pankis újhullámos központ. Na mindjárt jönünk vissza. Bármilyen öltözékben legyen, bármilyen szerelésben, hogyha nektek tetszik az, hogy színes ilyen olyan Ala kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenlő, hagy egyenlő. Mert ez a tiszk éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell, amit kell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 Azt írja az egyik ez hallgató SMS ben mert az összes is visszatérünk, hogy fiúk, vissza kellene e, kerülni 6 órára. Amit nem tudom, hogy miért írt a hallgató. Tehát egy, mert 6 órakor normálisabbak vagyunk, vagy azért fegyelmezettebbek, több nem a közlekedési a hír, vagy valami. Itt vagy van benned egy lát. hallgató, haló, jó estét? Jó estét, kívánok, szervezzak. Vissza kell kerülni 6 órára, én is ezt mondanám. Nagyon-nagyon azt mondom, hogy vissza kell kerülni 6 órára. Nagyon jó műsorunk van 6 órakor. Hárasó. Hát uh, igen, igen, igen, igen. Mint a legjobb műsorunk ez? van. Én ezt, ezt szeretem, és régi rádiósként azt tanultam, hogy 8 órakor a televízió minden rádió műsor kit akar, akármilyen is, meg akármit. Hát gondolom, innen, innentől vannak minőségi hallgatótáború. Szerencsére vannak kihívültenek. Hát, uh, igen, igen, igen, igen, Ha Hogyha az ember átolvas 1500 költségvetési indítványt egy egyhuzamba, akkor persze, hogy ilyenkor ülve az autóban. De miért olvastam? Mi vagy A Parlamenti képviselő? Uh, jó, pontosan tudod. Szia, Robi. Szervusz, jó Miklós. Akkor jönnek a, a... helyreigazítások. Milyen helyreigazítások? Az első. Flan Ferenc nem Atlantis, hanem Atlant. A hallgató írta az Atlantis. -t. Akkor is súlyos hiba, üzenem a hallgatónak. Az Atlas egy hihetetlenül jó banda volt valahol a jazz rock soul környékén. A rádió felvette egyszer egy koncertjét, azt máig keresem, nem tudom mi lett vele, meg hogy lett. Aztán a Flam, Flam Dissidalt, meg talán még mások is hét szélettek, uh -huh. minden nyáron miskol Anna szállónál játszottak, hihetetlenül kultúrált, jó, ugyanakkor erőteljes, nagyon-nagyon kellemes zenét. Az Atlantis pedig egy jól indult banda volt még a régi, legkorábbi Illés környékéről, meg a régió, meg a környékéről. Neményi Béla vezetésével csak aztán ilyen szörnyűségek tapadtak a nevükhöz, mind a... Drága Baszler úr, meg a kiölte meg kennedy ami az az, jár, elég méltatlan, méltatlan emléket hagytak maga után rögzítve, élőben azért ennél jobbak voltak. Uh -huh. Ez a, a helyregozítás Óriási, óriási káro, hogy semmi a világon nem marad fönn, vagy ha igen, akkor szó olyan nagy érdemű meg a kedves hallgató olyan bandákról, mint a Radis Bélának az első együttese, a Shack ami amely Krim Jimmy repertoárral egészen elképesztő hangulatot teremtett mindenfajta ilyen külvárosi, gyári művelődési házakban, és ugye a Liversing, nem tudom, senkinek nem mondhat már. De, de, de, a neve. nekünk is mond, itt bólogatunk. És ugye, ha jól tudom, ebben a Liversingben volt, amit én csak egyszer hallottam, a, egy bizonyos zemjén Ferenc aki aztán egyszer csak kikötötte egy bergendi névre hallgató együttesbe, és amikor az a bergendia a, Demi a először megszólalt, Deep Purple-ös, és nem tudom én milyen repertoárral, hát az hihetetlen volt. Szóval úgy, úgy abban az időben ez olyan 69-70 körül lehetett, hogy uh -huh. úgy magyar együttes nem szólt. Szóval kristálytisztán, erősen, dinamikusan, hihetetlen erős zene volt, és, és, és mindeközben volt hallatlan kultúráz. Te hova jártál koncertekre, Zoltán? Hát ugye én, én, én elsősorban kis stadion, és egy-egy vidéki művelődési ház, és egy kicsit kevésbé, a... amikor én már, én már elkezdtem berenézni ezekbe a Dr. újhajnal VHK, meg nem tudom én mi, akkor, akkor már elég öreg volt. Hát a... Dr. Ujhajnal az, az szerintem 80... Hmm. Tudom, volt Bernáti Pszomás Sándor. Károsít. És, és, és, és, és, és még valaki, aki akire biztos nem gondolná, pedig komoly szerepe volt benne. Az az igazság, Zoltán. Földes, most... Földes Péter humorista. Ludas Maki és egyebek. Be, Neoprimitív. Neoprimitív. Éh. Igen, még egy gyönyörű parákírén névre hallgató ápolónő ezekkel. Az, az első zenei hangversenyét ez a újhajna a zenekar a Skála Metrónak az éttermében adta. Bernát Y. Sándor bement oda, és mondta, hogy ha neki van egy zenekara, szeretne fölépni, akkor a Bernát éppen normálisan nézett ki. Tehát nem e, érő szakála volt, hanem, hanem kultúrát művész ember benyomását keltette. És miután nem ismerték őt, azt mondták, hogy jó, hát így jöjjön. <gül> És megérkezett az új a zenekar, és én véletlenül aznap találkoztam Bernát y Macival, aki mondta, hogy lesz egy buli. És akkor én szóltam az én barátaimnak, akik akkor már veszélyes életet éltek és beszettek mindenféle dolgokat és részt vettünk ezen a könyvizené hangversenyen. Mennyi ideig tartott? Ez végignyomták, bennünket hajtottak ki, mert hogy nagy táncba kezdtünk, úgymond... Pogózás? Hát nem, nem fogó, hát rock'n'rollt játszottak ők, <gül> idézőjel kezdődik, illetve idézőjelnek már vége is van a rock'n'roll kifejezés után, és ott egy-két asztalt felborítottunk. Ez előfordul. És kihajítottak bennünket a skálametróból, de a lendületünket jelzi az, hogy a Skála metrótól Budafok 11. utcáig sétáltunk ki. Tehát azért azt képzeld el, hogy... hogy... Akkor nagyon kidobtak titeket. Igen. Farkas Zoltánnak visszaadjuk a még, szót. még két mondat, ugye, hogy... Halló? Igen? Itt vagyunk. Két mondat, ugye, amelyik nagyon jó banda volt egy rövid ideig, már ugye nem a banda sokkal tovább játszott, de egy rövid ideig volt igazán nagyon ütős, az a non-stop, amikor a Somló hazajött a... A vendég külföldi vendéglátózásból, és egyszerre volt a Viktor Máté meg a Somló a non-stopban. Az ma már úgy elég hihetetlen, ha úgy komolyabban belegondolt, de hát az is, az is elképesztő volt. És ami, ami egy közgáz gólyabál egészen váratlan nagy élménye, mert nem szerettem a lemezüket, nem is volt miért szeretni szerintem, de élőben majdnem az egész het lenyomták, az pedig a generál volt a Révés Sanyival, révéssel és a három lányal, Ercku Anna Máriával, Bódi Magdival, Postási Julival. Szóval a, ez, ez, is, ez is ilyen méltatlan dolog ugye, hogy maradt ez a csöngesbe jóbarát című szörnyűség, meg az a lemez, amit végül is kiadtak. az ég. Igen, de, de, de hát valami egészen mást játszottak élőben, és nagyon-nagyon. Hát nagyon. a v is. Tehát a V-motorok az is, ha így föllépett, akkor... A V-motorok ugyanazt adtak koncerten, mint a mi lemezen lejött. Igen. Tehát ott nem volt ilyen különbség. De, rock, de rock volt az. Hát jó, a V-motorok nevek... is induláskor elég jó zene volt, meg, meg hát sok minden jó zene volt. A Skorpióra sem lehet egy rossz mondatot sem mondani az első időszakban. Farmergatján hát, a... vége. Az, az már az, az most megint, mi maradt meg, ugye ez ugyanolyan, mint a, ugye a Siriusból, most már meg lehet hallgatni a, a teljes összeállításokat, de... Végül csak igazán jó minőségben csak az a lecsupaszított, lehitványított, széttört 28. rövidített változat marad meg, és nem a, nem a teljes tweet, és, és nem tudom én micsoda. Egyébként a Magyar rádió javára legyen mondva, hogy akkor olyan koncertszériája volt, amiben az Atlasznak volt teljes programja, a non a Sirius széttört álmokat... Feladata mindjárt. volt a rádiónak, azért erre Felt ne feledkezzünk te. meg, hogy feladata volt, hát nem volt más, valakinek archiválni kellett, Zoli. Nem archiválta, leadta, hírőben. Hát Felvette, leadta? Jó, hát ugye ezeket ezeket nem vették föl, tehát Aha. amiket te ma megkapsz ilyen néhány száz példányban kinyomva, meg nem tudom miért, mi majdnem, majdnem mind majdnem mind rádiós rögzítések, hála a Viktor Matyinak, meg a Göceinek, meg mindenkinek, a Török Marinak, meg mindenkinek, aki, aki ott dolgozott, és mindezt csak azért mondom, mert, mert szörnyű, szörnyű rossz, hogy, hogy tényleg egy sakmazból, egy liverszinkből még egy ilyen elnyúlós magnószalak sem maradt, és a kegsből is az a kevés, ami, ami, ami megmaradt. A család, Hát, azt se a Szóval szó, akárki, akármit van. Hála a Hobónak, hogy néhány dalt újra énekel, de hát bocsánat, az se a kex, hanem a Hobó. Vanélkül, hogy bántani akarnám. Köszi, Zoli! Oké, hírezzétek jól magatokat! Köszönöm szépen. Dolgozunk itt nyomjuk, a műsor. Mond neked valami. neked valamit ez a hogy Iván Csaba és a Topon Euroktás. Legjobban mond. Döglött béka a zárokba, kitömőd gólya, nem mondom tovább. Beszélgettem egyszer a Földes Péterrel, itt összefutottunk, itt volt bent a rádióban, és tervezzük azt, hogy toponeurok műsort fogunk tartani. Téne. Jó estét, kívánom. Aha! Hallo jó estét! Jó, jó estét. estét! Megint a pár Igen. Csak annyi, hogy szóba került a Liverzing. Igen. Az én nővérem, aki nálam idősebb négy évvel Dags és Liverzing és Demirózi Rózsi zaválós volt, és ö, ö, nekem az érettségi bankettem, én a a János iratástechnika technika közébe jártam, a Láng művelődési házban volt a patak mellett, és olimpia nyomta. Uh -huh. Horváth Csárlival az jön, emlékeztek? Igen. Szőke mikrofon frizurája volt. Falakom én Bretteneve lakóba lehettem, mint életség és olyan baromió jó zenét nyomtak, hogy eszméletlen emlékszem, kis hülye voltam, és persze a tánc, meg a lassú, meg a gyors között tengődtünk. de emlékszem, hogy ilyen testhez állós, mint a Bee a az első klipjeiben, ilyen nagyon svejfolás nélküli szűk gatyákba nyomtam, a Bee emlékeztek a három gibfivér, de hogy az olimpiában a horvátsári olyan zenét csináltott, hogy őrület és a lángyúlási központban volt egyébként a Dags és Aliverzimnek tényleg, meg a Gurtniról meséljek a krezgéze és a Balzak sarkán, azt most az idősebbek tudják, ott volt egy klub, ahol az, ahol az illés is először nyomta közel Sárska Géza állat preparátor üzletéhez. Most szemben van ez a dolog a West End City Centerrel. Tehát Horváth Charlie korai jazz rockos, vagy jazzes, vagy éppen nagyon progresszív klok zenés akartam mondani ezzel a olimpia. Köszönjük szépen! Jó, bocsánat, hogy megint. Szervusz! Köszönöm! Aztán azt írja a kedves hallgató, a PAF miatt a 80-as évek elén igazoltattak, ezt F. márter a lágymányosan hajnalban egy leponyvázott körhint a lovain ülve stílusos nótának tűnt mind a nyolcunknak. Hát ez nagyjából olyan lehetett, mint amikor a PAF a bűvössárkányról beszéltük, ja, jó, és te mondtál valamit, én mondtam rá valamit, a Tudom, aggató, mondtam, hogy meg... milyen izgalmas lehetett, amikor a sárkány ledöntötte a kőfalokat, mert azok leomlottak. a kedves Agató Jábor István, komoly fotóim vannak a Fekete Bárány koncertről, aztírja, a Rumcáj Petula Clark nem a Szivárványban, hanem a Csapajevben játszott, a Szivárványban a Petula volt, aztán... <tos> <tos> Bocsánat. Ne nevessél már, olyan rosszul nezik a rádióban. Vörös Marti Műfász Déjà Hívjuk vissza kénekerülni ezt mondtuk. Miki Peti Babes küldjetek nekünk egy interkontinentális ilyet. Azt hiszem, hogy ebben mi nem vagyunk erősek. Ez mit jelent? Van létező műfaj, amikor azt mondjuk, hogy ilyen. De nem mondjuk. Most Sziasztok. A Tunyogi azért jött, mert a Vikidál már nem volt. Szerintem a Rolls frakció 81 végén alakult. Szerintem nem tudott a 81 végén alakulni. Szerintem. Tehát 81 végén 82? Már nem, mert a, már, már figyelj, 82-ben már annyira civilki volt a Rolls frakció, mint idő nagykáltal. De, de, de, de, de. De, nem. de elmondom, hogy miért. Haló jó estét. Jó estét. Már megint vagyok a lemezbolt. Szia! Volt. Eszem jutott még ez az, illetve a, az még ilyen mókás volt az a része, hogy hogy én a leges-legelször koncerten, pajtás napon voltam. F piram piramis koncert, 78... volt 8? ez? Nyorsan mondd mert, mert hát, kudrális szakadékot találtunk. Hogy... Hát lehetett menni, úttörő... 78. szeptember. Pajtásnap? Én 79-re emlékeztem, de a közökszentőrnök stímet. Emlékszem, hogy lehetett 11-es trúk valamelyik úttörődőzsás kapusnak, az még rémlik. Ez hol volt? Csilebérc, Csilebérc pajtásra. figyelj, pszichó, tényleg úgy nézel rá, mintha minden tudom kéne. tehát az volt, hogy ugye még soha nem voltam a koncerten, mondjuk nem is biztos, hogy pont ezt a piramis koncertet kéne találni Ezt a pajtás újság szervezte? Kajla ilyen izék a káblák voltak, végig. És mindenki mehetett, aki pajtás olvasó volt? Nem tudom, hogy volt, mi az iskolával mentünk valahogy, vagy valami ilyesmit, de azt tudom, hogy azon nagyon meglepődtem, hogy Ugye voltak ott, hát nálunk az idősebbek, és itt nagyon tapsoltak, meg, meg a meg egyik lány vagy fiú nyakába ült, és ez nagyon meglepődtem, hogy ilyen Mi történik? Van. Lehet, hogy tényleg 79, elbizonytalanítottál. Én nem tudom, én, én 79, de, nem, tehát ez nem, de nagy eskült nem teszem le rá, de, de az, az az volt így, mint jelensú, hogy gyermek ér, gyermek ér, ér, ér. Ér, ilyen egy koncert, meg ilyeneket csinálnak. Pajtás én Most továbbá jelent meg, meg az a fekete bárányos történet azon azért persze voltam már, tehát már... Azt mond meg, hogy szerinted. Mikor mikor volt rossz frakció? Az a baj, hogy azt nem tudom, de nekem mindig az volt az érzésem ezzel kapcsolatban. Mert 82-ben, 83-ban már megjelent a lemezük. Azt nem tudom, én arra emlékszem, hogy arra nem arra, tehát ismertem az zenéket, azon koncerten talán nem voltam, de azt tudom, hogy mindenkinek volt ilyen sípja. Igen. Amin az egyezményes jel volt, az SOS jel és azt kellett fújni, piros-sárga volt egyébként a rossz frakciós síp. Azt hiszem, hogy a 20-asért kapni, és minden rendes gyereknek volt a A nyakába. Merchandising. Abszolút. Az volt szerintem az első ilyen olyan merchandise, ami, ami így, így kult dolog volt. Kázioszámológép, vagy kis Igen. Még, még az Még azon émlék mondjuk, az nem koncert volt, csak felvétel. Ugye voltak ezek a jó minőségű polimer amin ugye így ismerősök fölvették a a zenéket, Aha. és volt olyan koncertem, ami ilyen valami, hát nem tudom, egy lángmivelődési ház, vagy nem tudom mi, és azon volt a hobó, és ugye azért a szövegeket nem mindig lehetett annyira érteni, és akkor én így fölirogattam, és a magyar tanárnőmnek elvittem, és mondta, hogy hát ez, ez, ez egy Fettilla. lázadózanekar, ez egy lázadózanekar. Aha. és akkor így meg volt lepődve, ez mondjuk már gimnaz, gimnáziumban volt, nekem, illetve még az egy utolsót mondok, az is Hobo, én voltam olyanon az mondjuk nem kifejezetten koncertélmény, minden valami hasonló, hogy jégen korcsolyáztunk, és bemondták, hogy, hogy aki szeretne menni statisztálni a Kopasz Kutya című filmbe, az most menjen aztán mi, hogy vívottunk, hogy nem nem menjünk, aztán végül a végén valahogy mentünk, és egy ilyen utolsó autóval így elvittek még minket, és akkor elvittek egy ilyen művelődési házba, ugye ott volt a hobójék, és akkor azokat a koncertjeleneteket, amik, amik ugye ott voltak, azt akkor vették akkor fel, a és akkor hátul, ugye, hátulról lelkesen tolták mindenkit előre, ugye, hogy hogyta tömegebbnek tűnjön a tömeg, és akkor hát ugye ez jó volt, mert végül is hát nekünk úgymond ilyen ingyen hobo, -hobo koncert volt, meg, hát neked hát ugye az ember úgy másképp a filmet, hogy én is ott vagyok valahol, bár mondjuk egy mások sem Nem kőbányám volt? Én nem, amit... ez Újpesten volt, a, a maga, a, ahol Én amit így mindig nézek, az a Gyarmati Léviának, az egy kicsit én egy kicsit tetszik műfilmje. Neká? Nem, abban vágtázó halottkémek van. A vágtázó halottkémek és a Ganzba forgattunk. Két napig ott 84-ben volt szerintem nem sokkal a katonasági behívó előtt. Volt Nekem ez, ez kimarad, de azt az tudom, hogy az ndk sok jöttek mindig a Nemesboltba, és kerestek VHK-t. És most mit, mit mondták neki? Azt mondták, hát az nincsen. De hát volt, volt egy időszak, amikor volt, hát nem tudom, hogy nagyon fekete borítója volt, tehát nem emlékszem, a figyelj, és hogy. Hogy, hogy keresték, úgyhogy FAO hk vagy? Hát az azt hiszem. Valamelyik hallom meg. Hát, hát jöttek, és akkor mondták, tehát ugye keresték, amit ők szoktak, Genesis, meg uh -huh. Peter Gabriel, meg. Megállt a de S. Ende, meg... Azt keresték nálunk? Meg... Aha, hát hát várja, miért nálunk jövő? kellett, hogy legyen igaz? Már ezt tettél. Nem, nem ezt volt, szerintem ki kéne egyszer. Lesz majd olyan? Egyszer, igen. Tehát okay. mondjuk a pszáhiktív, nem ezt lehetett kapni? Melyiket? E, tesz departmentet. De ez majd egy a... a... Jó? Hát, meg Kivesézzük. Jó? meghát meg, görög nem ért meg, meg itt voltak minden. Igen, múlt héten, ahogy szóba került -Sz, az Einstein-szel, a nagy arról megfeledkeztünk, hogy nekik volt egy olyan lemezük, amin a B oldal az végtelenítve volt. Ugye ez egy atonális zene, ricsaj, zaj. Arom, és és, és meg, megvan neked ez a eh, Nincs, stratégia istenem. az építészet ellen című Nincs. album? Nem, nem. És ez olyan, hogy ha elfelejted levenni a tűt, akkor ha este 10-kor fönt felejted, akkor másnap reggel is ugyanazt az egykört játszom. Tehát nem nézek adok, hanem így végtelenítve Na jó. Még a tónstein serben is eszemított, mint zenekarnév. Mi? Tonstein serben. Azt nem ismertük. Keresztem. Nincs neked ideál zenéd. Figyelj. Ideál, a zenekar? igen. Ezeket Én azért leginkább árultam. Tehát én, én a. a, a, a amit így hallgatni is meghallgattam, mondjuk, és, és német volt, az nekem még az Erzte volt, ami így belefért. Hát ez, ez előbb volt, illetve ez, ez 80-82, ideál, Aha. mindegy. Nem, az a baj, hogy ilyenkor, amikor az ember így azon, hogy, hogy a neveket ismeri, de, de azért nem minden Értem, értem. meg. Tehát mondjuk, amit a olyan a nem -e értő én semmit nem hallottam, soha csak tudom, hogy keresték mindig, és kellett, hogy legyen Aha. tedd. kereskedő és nem zenész. Oké, okay. jó, köszi szépen. Hello. Szia! See ya. See ya. Szóval, mondjad, miért volt érzi ki a, a rossz frakció 83ban. Akkor már megvoltak nemezük. Akkor már megvoltak nagy lemezük. Tehát. Szerintem az, az nagyon a 80 évek eleje, amikor ők elindultak. És Ez 81. latszázizenekar volt, valahonnan baj a környékéről jöttek. Nem tudom. Jó estét. Sziasztok, jó estét. Szia. Szia. É, hallgatom a műsort, nagyon örülök, hogy elkaptál titeket, mert. Úgy mindig izgatott az a téma. Uh -huh. Egy picit hallgatni Mármint... a rádiódat? Ja, egy pillanatot összevedett. Halló! Itt, vagy itt vagyunk. vagyunk, hallgatunk? Na. Szóval ez a, addig jó, mint Kádár élt, ugye? Én, én még csak 30 éves vagyok, úgyhogy igazándiból... Akkor annyira nem baszant a cím még? Nem, én engem abszolút nem bosszant, szóval nem vagyok, mit tudom én, semmilyen érzelmű, de, de valahogy engem az a kor annyira megfogott, hogy most, hogy beszéltek ezekről az együttesekről, teljesen ismerős, teljesen a fejembe vannak, és, és hát amennyire sikerül és tudom, gyűjtöm is, és hallgatom is, előszeretettel ezeket a zenéket. És most, hogy az előző Srác, nem tudom, ő hány éves volt, de Einstein Najból tentő emlegette, például, így meg most beszéltetek Sirius Kex, Radics Béla, imádom Radisbélát. Hogy az jutott eszembe, hogy, hogy hogy van az, hogy ti itt beszéltek ebbe a műsorba ezekről a dolgokról, és szó, szóval ez egy ilyen ilyen eléggé kirívó eset, hogy úgy mondjam, mert hogy igazándiból. Persze, hát nem, nem az, hogy beszéltek róla, hanem inkább az a baj, hogy, hogy csak ilyen elszigetelt késő esti mit tudom én, nem is annyira népszerű, már bocsánat, hogy ezt mondom rádiókban, vagy, vagy tévéműsorokban esik szó egyszer-egyszer ezekről a régi előadókról és zenékről, hogy Ennyire nincs Magyarországon keletje ezeknek a régi előadóknak, hogy, hogy senki nem foglalkozik azzal, hogy, hogy megjelentesse őket, hogy gondozza ezeket a, a felvételeket, albumokat, esetleg ki nem adott felvételeket megjelentessen. Elmondom, hogy, hogy, hogy van ez. Nem tudom, hogy a közelmúltban követed e a, a Magyar Televízió műsorát, volt ez a Sziget TV nevű valami? Ö, nincs tévé. Nem is szeretem a tévét, azért hallgatok állandóan rádiót. Na mindegy, tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez a kultúrkör, amit mi megpróbálunk ebben a műsorban így, így érinteni, illetve ez a szakasz, ami időnként politikai időnként, kulturális időnként, közéleti témákkal foglalkozik csütörtök esténként 8 és 10 között, ez érdekel, embereket, de nem gondoljuk azt, hogy, hogy mindenkit érdekel. Tehát nem hiszem, hogy 30 alatt bárkit így, így lekötne az, hogy mi volt 1983-ban és vagy hogy mi volt a skála Nem hiszem, hogy egyedül vagyok magamban itt a Földön ezzel a beállítottsággal. Én őszintén megmondom neked, hogy én már ilyen Ilyen 10-12 éves koromtól, amikor már úgy nem a, a, a és a holom érdeket, érdekelt, hanem már úgy rájöttem arra, hogy vannak zenék, amiket lehetnek szeretni. Engem onnantól fogva stabilan, szóval soha nem volt az, hogy, hogy mit tudom én támzenét vagy, vagy, vagy mit tudom én tuc zenét, amik mostanában divatosak. Szóval én onnantól fogva megragadtak ezek a zenék bennem, és onnantól fogva ezeket hallgatom, és, és közben gyűlik hozzá más ö, műfajból eredő, mit tudom én, ilyen albumok, de, de azok a régiek ugyanúgy megmaradtak, tehát csak hozzá jött. Nincs az, hogy most én most változok a korral együtt, lehet, hogy ez hátrány, lehet, hogy előny, nem tudom, de, de tehát abban az időben véletlenül valahonnan lehet, hogy olyan társaság forgott körülöttem, ezen bekerült az Einstürzsennájbóltán, amit előbondott a srác, az indított be most nagyon, és le, letöröltem 86-szor ezeket a polimárkazettákat utána, elkezdtem megint küzdeni, hogy de hát az nekem kell, és akkor újból megszereztem, és közben mindig jött hozzá más, úgyhogy szóval én azt nem hiszem, hogy egyedül vagyok ezzel a dologgal, hát és, így, és tizen... a 30 alatti korosztály, hát épp hogy 30 vagyok, úgyhogy uh -huh. és teljesen, tehát nem vagyok összakáló lerobbant öregember, teljesen a, a koromhoz illően nézek ki, és, és yes. csinálom a dolgaimat. de Divatos trendi. Igen. Mi, mi, miért miért hívta bennünket? Hát mert erről, a, mert a, erről az egészről, tudom. hogyha tudtok esetleg segíteni, hogy merre, mit tudom én, most nem akarom, hogy reklámozzatok, de esetleg adáson kívül, ha tudsz olyan vonalat ajánlani nekem, hogy hogy mely hanglemezboltban vagy, vagy kinél ö, lehet ezeket nagy biztonsággal úgy ö, megszerezni azokat a dolgokat, amiket én, én tudom, hogy ismerem meg. meg Interneted van, van? Hát benne cégnél. Hát akkor, akkor az. Tehát én tegnap este pont ö, a, annak kezdtem el utána járni, mert a szánalmas.hu-n egy enstüccel nagyba utána oldalt reklámoztak, és ö, arra így mindig így rácsodálkoznak ö, fiatal emberek. És akkor ennek kapcsán így az Ánstűs szendéről eszembe jutott a Pszáhig TV és azt kezdtem el megnézni, hogy, hogy mi van ezekkel a gyerekekkel. Beírod és mindent meg lehet találni. Tehát e, e, ezek a kereső szavak. Beírod, hogy, hogy atonál, beírod azt, hogy industriál, beírod azt, hogy kév, hogy blix és akkor az így működik. De kereső programban ah, is? Persze. Minden, Egy minden az interneten. Uh -huh. És hát mindenféleképp a formát tudnám ajánlani ahol az addig jó, Kádár él a topikba, időnként mi is beleírunk. És tartsál velünk természetesen e, csütörtököngént este 8 és 10 között. Igen, mondjuk a 6 órához én is csatlakoznék, mert nem tudom régen mikor voltam is oda, úgy veszem ki, hogy 6-tól. Igen. Figyusz, 21.57 van. Engem éppenséggel mondjuk mégis este zavar, mert, mert hogy mi megy 8-tól a televízióban. Az nem zavar. Nem konkurencia nekünk, Szia. szerencsére. Szia. Szia. Szia. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok! A Józsefvárosi Klubban nem tudom, tudok-e segíteni. már! Csak annyit tudok, hogy ott volt két zenekar, az egyiket csak az ongori, is, erre azt Pleszkán Frigyesnek hívta. Igen, egy név A Pleszkán Frigyes abszolút név, igen? Igen, igen, nem tudom a zenekar nevét, de jó kis kemény bluesos. De a másikat mond már. A másik az a V73. Nem, nem, nem, az a az később. Igen, igen, nem tudom. Tovább kutatunk. Jó, jó, jó. jó. De még, egy, még annyit akarok mondani, hogy Szegednek is volt egy zenekar, az ott az East. Bizony, East jen, a két lemezt, ami persze, ugyancsak nem olyan, mint ami akkor volt. Nagyon fontos lemezek voltak, igen. Köszi. Jó, jó. Ok, szia. Köszük, szia. szia. Mondd, itt van mond, mond, egy hallgató Nincsen. Nincs. Nem, nem fogjuk megtudni, hogy, hogy, hogy, hogy hívták azt a zenekart. Budapest Blues. De nem, annyira ciki. Szíjó, komolyan. Jó estét. Halló. Jó estét. Estét, Ez a Royce zenekarra kapcsolatban, Beátricsével kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Van másfél percre Van másfél percre rá, mert mindjárt végig a műsorunknak. Igen, csak annyit, hogy a Royce valamikor 60-as, 70-es évek környékén Kiskunhalasról indul. Igen, Kiskunhalas. 60-as, 70-es évek? A Beatrice... Pedig eredetileg nőkből állt, lányokból. Igen. Igen, azt tudjuk. Nagy Katalin volt a dobos, és sokat mm. léptek fel Akasztón, a mm. művelődési házban. Igen. Éppen úgy, mint ahogy Asztória együttes, akinek a köbányai Petőfi műházban, Kada volt klubnapja. Mm. Nagyon sokat játszottam non-stop együttes, sohadt Kertem. a Szávai Pistabácsi vezette művelődési házban. És valószínű, hogy a Royce frakció is, ugye a 60-as, 70 es évek közén, nem, később volt, biztos, hogy később A hát, 60-as a Lajosik szerintem hát még nem csak. Nem a Royce frakció, hanem a Royce együttes. Ja, a Royce együttes. Ez lehet. És valószínűleg ebből lett később Royce frakció. A, annyira nem Azt lehetett, mert azok fiatal emberek voltak, tehát a d szerintem 40-valamennyi. Trunkos is van 40-50 felé. Tehát nem, nem voltak ők ennek. Köszönjük szépen, Uram. viszont Viszonthalásra! Még néhány SMS tévedtek, körülbelül másfélvel hallgatlak titeket, pedig csak 17 vagyok, és egy csomó osztálytársam úgy van ezzel. Rengeteg érdekes infót tudok, és hát tök jó írt a kis vakon. És hát Mi tök jó írta el. A csajom 28, de imád titeket. Citadella, Is. Kex, Mini, Bemrak, Part, 1973, Albert Einstein bizottság, Fehérvári út. Azt a kutya, meg a macska, Psihó, hiszen te a Földi, vagy én is a Királyánba jártam, amiből közben német László. meg hála nem. Meg a flipperöcsi, meg a gangst az sipos a gangsta, így Volt nem. olyan, hogy Johnny Rotten, Punk, meg emlékeimben a Fix, ami vegyezenét nyomott Budavörsen. Fix nagyon jó volt. Mi a címe annak a filmnek, amiből a bejátszotok? Válogatás. gazza a filmje. 1980 Pusztavaci Fesztivál a legjobb, írja egy hallgató. Aztán hát most tényleg. Na mondjad, na mondjad. Megköszönjük meg tisztelő figyelmét Valje a hallgatóknak. Szint. Nem valok szint, mert ha ennyire bénák vagyunk. Budapest Blues. De nem, nem, nem. nem. Jó. Valami rock and roll, roll címe volt. Olyan, mintha Rolling Stones vagy Gördülőkövök vagy valami. Nincs, nincs, nincs, nincs, nincs. Ki fog derülni. És a, a fickó, ez a gitáros, akinek volt a pocakja, és a pocakján tartotta a gitárt, és nyomták közben a jó bluesokat, bluesöket. Ő, ő egyébként e, ablaktisztításból élt. És olyan szúdás Olyan szódás Nem üveggel. lehetett az nagyon kifizetődés, És amikor én bekerültem, a, hogy az Rény Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet felépítsem, építőműszaki alakulatostként, akkor ő ott dolgozott. És így megbeszéltük, hogy hogy van a zenekarral. A kutyafáját, hogy nem üteszem be. be Beszont az